Jó estét, ez a hatodik epizódunk. Jó estét mindenkinek. Na akkor, mi a mai témáink? Készültél? Hát hogy ne, hát a kazuáros listáknak a boncolgatása már most a következő kazuárra megnézni, hogy milyen lista valószínűleg mire jó, és ilyen kis, uh, hogy is mondjam, következtetéseket tenni esetleg, hogy melyik, lista, melyik páros, tehát melyik listák lehetnek ebben a következő versenyen Aha. előnyben. Hírek érdekessége? Hát, annyi, hogy VTC-s listák ugye leadásra kerültek, kezdenek megjelenni ugye a, a százalékos arányok, hogy mi mennyi századékban képviselteti magát. Uh, nem tudom, arról is beszélhetünk. Egyéb más megjelenés, újabb megjelenés meg hasonlókról nem tudok jelen pillanatban. Én sem, én sem. Úgyhogy szomorúan olvastam, hogy hiszen hiába jelennek meg a, a de ez nekem, nekem csak nekem újdonság, a Warbeast pack-ek trollok, még nem tervezik, hogy fognak kiadni, úgyhogy mi még Enélkül maradunk egy darabig. Hát igen, nem, nem mindenki kap a Circle nem kap, és a Troll sem kap, és a Minionok sem kapnak. csak a, csak légió és Skull. Igen, Legiónak úgyis olyan szüksége van az ilyen esetleg még jobban erősítő dolgokra. Hát, nem tudom, hogy úgy érzed, e hogy elég jó erősebb, mint a többi frakció. Hát, az a helyzet, hogy nálunk itt nem annyira játsszák olyan magas szinten, szóval hogy a helyi metából így nem tudok következtetéseket mondni, csak arról, amit ugye törnementeken látok, de uh -huh. hát abban elég magas százalékban képviselhetedik magukat, meg elég nagy siker arányban. Uh -huh. szóval... Hát, majd meglátjuk a VTC-en, hogy igen, elég jó, az nagyon-nagyon jó de azért vannak nekik is gondjaik. És most jelenleg hány aktív légiós játékosunk van? Kb. a, a, a Csabi az egyetlen, nem? De hát ő is inkább Igen, igen. Szóval, hogy fő légiós játékosunk nincs is. Hát a Zaggar lenne az, de most Krix, Krixre váltott a VTC előtt közvetlenül. És én meglátjuk, hogy hogy fog neki működni. De hát legalább van egyel több klix játékosunk szóval legalább ennyi előnye van a dolognak. Igen, igen, és most meg is nyerte a veterán versenyt négy, négy győzelemmel. Uh, valahogy, valahogy összehozta pedig. pedig állítólag. Uh, még nem annyira jó a klixel, de pont, pont a Dávid ellen nyert a, a döntőbe, aki ezt a kijelentést tette, úgyhogy, uh, úgyhogy hát van, valami van benne. Hát szerintem a legnagyobb dolog az, hogy ugye a Dávid most nem annyit nem játszott, nem tud ott senki senki se gyakorolni Krix ellen annyit, meg amúgy más magas szintű Krix nincs is hely, helyileg, és így gyakorlatilag a Krix egy amúgy is nehéz meccsepp, és hogyha még nem is tudsz ellen gyakorolni, akkor meg végképp egy horror. Úgyhogy... E, igen, igen, igen, és ugye a Dávid meg ráadásul olyan listákat játszik, amik nagyon-nagyon nem, nem jellemzőek a Krixre. Szóval ő például nem is játszja a híres hírhet licskettőt. A második epikus az fixőzt, ami nagyon, nagyon brutális, nagyon, hogy a denegreákat még újon játsza, de, de sokszor így, így, szóval ezeket a, a Schlager kasztereket annyira nem nyomja, úgyhogy egyszerűen olyan olyasmikkel fogunk találkozni kint a WTC-n, amit már ezer éve nem láttunk, úgyhogy ez nem lesz egy vidám pillanat. Jó. Hát akkor ennyit hát de... erről. Mi reméljük, ö... hogy nem, ugye? Aha. A Facebook hozzászólása reagálva. Ja, ez csak viccből írtam, igazából ugye nem, úgy kerülem el a Krixet, hogy, hogy szervezem a versenyeket, és, és nem, nem szállok be a mezőnybe, de amúgy most sikerült elkerülni, de nem lett sokkal jobb. Nem lett sokkal jobb. Jó, ne te lett te. Sokkal jobb. Ö, má, másik info... Ö, High Command kártyajáték. Ha valakit érdekel, én szívesen tanítok, oktatok és játszok bárkivel. Úgyhogy a VTC után ezzel kapcsolatban nyugodtan lehet engem keresni, meg a bukócsabit. Úgyhogy akkor kicsit elő elővesszük és elkezdjük rendszeresebben játszani ezt a dolgot. Competitive High hát Command. Lehet. Bár, bármit lehet. Az is csak egy játék a sok közül, de szerintem nagyon jó pofa, úgyhogy keresetek, és játszunk. Jó, Ö, akkor a kazuáros listákat azt, azt küld át nekem, mert nekem a Facebookom az jó időzítéssel behalt. Visszadobom csak neked. Igen, Igen nem megy. Nekem se. Szerintem mindenkinek. Facebook meghalt úristen, ez az apokalipszis első jele. Nem visszaküldtem. De hol? Ja, ott. Ja, igen. Hát jó, csak aztán... Jaj, át El is felejtettem, hogy, hogy az e-mailbe át lett küldözgetve már egyszer ma. Oké. Okay. tegnap. Megnyitottam. Készen állok. Kivel Kivel szóval. kezdünk? Mert hát kezdjünk el, menjünk előről, és úgy haladjunk. Az a legegyszerűbb. Mert ott a Krikszről beszéltünk, és Krikszel is kezdünk. Ugye ez legalább témába is vág. Úgyhogy egy uh -huh. kobori zsolt, ahhoz a, a Krix-et, ahogy látjuk, egy Aspixius 3-ot, és egy, ez az 1-es vagy a 2-es Jön Györünk, nézzük. A, az a 2-es kettes. Így van. Pirate, Így van. Queens Queen, Scarra hívják a, az egyest. Szóval nem a, nem, a, nem a nevével kezdődik, hanem ilyen címmel, mint a szignáusok. Jó. Jó. Na hát ez, ez, a, ez a két párosítás ö, hoz erősítést mindkét listájához. Aha. Na az érdekes. Nem gondoltam volna. És egyébként. Ő, ő, ő, ő a Kobari Zsolt még nem volt a héten, ugye? Én nem tudom. A Összer héten. Nem. És... Lent fehérváron. Nem tudom. Nem tudom. De egyébként olyan szempontból nem volt igazunk, Én... hogy a játékosok nagy többsége hoz erősítést. De, nagyon kis. Hogy... nagyon kis kis az jó. Igen. Az jó. Ja. Na akkor, első lista, Gaspi 3, van egy Kenker Worm, ami az ő, ő jackje, vele van affinity -je. van egy Seater, ezekről mit tudsz elmondani? Hát a Kenker Worm az egy ilyen kis ö, nagyon trükkös jack, ugye ö, nagyon gyors, meg... Ö, azt hiszem, az is burós, ugye? Tehát, hogy elbújik valami, vagy nem stelses, csak stelses. Simán Én, Csak simán stelses, és azt tudja csinálni, hogy megöl egy jacket, akkor a, átveszi a, a fegyverét a. Mm -hmm az egyiket át tudja venni, és akkor ez a nagyon aranyos trükköket lehet csinálni, és nagyon fel tud erősödni ez a dolog, és nagyon nehéz is kiszedni azt elszémélyet, meg amúgy is azt hiszem nagy a defenze, és utána pedig nagyon messzire is fenyeget, úgyhogy nagyon jó az ilyen, nagyon fenyegeti a szólókat, meg minden egyéb dolgot nagyon könnyen ki tudja szedni, és uh, ahogy látom, nincs is a listában ugye Arknode, de az nem is baj, mert a, itt van Vossiferon ennek az Asphyxiusnak, aki Arknode-ként szolgál. Uh -huh. csak a, Az főzik. Az nak háromnak kell egyáltalán arknod né Nézem, hogy van egy uh, borsékerje, és egy hexblastja. Hát attól függ, hogyha mondjuk akarja átpattintani a buffot, és nem akar bemenni közel, akkor jól jöhet azért Uh -huh. mert van ugye jó damage buff-ja. Sighting uh -huh. az... touch. Igen. Ugye az még jól, jól jöhet, hogyha nem akarsz nagyon közel menni, és egyébként pedig annyira meg másra nem hiszem, hogy kell, hogyha csak nem nagyon akarsz nyúkolni egy kicsit, de hát az, az elég elképzelhető uh -huh. lehet lehetséges. Krixnél nem elképzelhetetlen, hogy arra költi a fókuszát. Uh -huh. Jó, úgyhogy van neki egy szíterje, ez egy olyan, olyan jack, ami magának termel egy fókuszt, és azt hiszem mindjárt rohamozik is. Úgyhogy ez egy nagyon fókusz. Rebenss effe messes. Effektív szóval csinatak, jack. Csinatag. Rebenss messes. Igen, agresszív. Úgyhogy, jó. De ugyanakkor még ezt sem szeretik hozni, mert ugye a P -e 16 os csak ennek a jacknek, de szerencsére. Ugye ezt a Gatsby föl tudja buffolni. De hogyha még a föl is buffol a 18-asra, mondjuk egy Defenders fordó szavatárnak még mindig nem lehet neki küldeni rendesen, mert nem sokat fog belőle megölni. Hát igen, főleg, hogy ugye hiába van Hexblastja, nem tudott célozni. És... Igen, igen. Ez egy nehéz szitu. De hát akkor ott vannak a bentálók, azok azok elintézik. Úgyhogy van egy... Egy Unit ez egy hat fős és van hozzá egy attachment. És amit, amit látok itt a listában, az az, hogy ugye nem hozott hozzájuk uh, uh, pathfinder adó szólót, úgyhogy azok a bejntrálok szerencsére nem lesznek pathfinderek. Megnézem még a. Hát igen, mert maga az Asfixus a Mobility-vel, ugye csak a Betőgrupnak ad pathfinder és utána pedig nincs neki semmi más. Nincs. Ilyen dologja, ami, amivel segít. Aztán utána vannak Satisfydex Max attachment -e ők ugye megkaphatják az Ashburn-t, azzal nagyon kellemetlenek, ugye tovább növekszik a lövések ellen a defensik, és aztán közel ellen is. És, és milli, milli ellen ugye fölmennek modellek ellen, effektív Defense 16-ra. Azt azért Igen. elég nehéz eltalálni, úgyhogy elég, elég macerás, úgyhogy... a bla, amíg, amíg él a... a, a, a nem azt hiszem a solo, vagy a, vagy a unit attachment, nem tudom, meg addig még blast lehetőket se lehet őket a, a unit attachment adja a Blast immunitást, és a solo pedig adja nekik a, a plusz speed és a no-knockdown-t És hogyha például Scarlet-t hozom, és a a Raider Captain ott van, akkor is mi a Satixis típusra, és rendelkezik, nem lehet knockdown, amíg a, azt hiszem, a 9 es komandjában van ennek a Raider Captainnek. De, nagyon jó. Jó. Úgyhogy... De hát most így az első taktikai tipp, ha ki tudod lőni ezt a unit attachmentet, lőd ki. Hát igen, igen én, is, én is arra, uh, arra, arra kész, készülök minden meccsen, és megpróbálom megoldani, néha sikerül, néha nem de ugye amíg, amíg a Unit Attachment uh, él, addig ugye kapják ezt a Force Barriert, ami puszkét defenset Defense-et ad a lövések ellen és Blast Immunitás is az rengeteg számít Igen. ami a Blast Immunitás ellen ugye segíthet, az az, hogyha sikerül valami Critical Devastation-nel megrőlni ezeket a csajokat a Conquest vagy a Mule, és olyankor ugye eldobódnak a modellek, és amikor a modellek földet érnek, utána már, már Throw Damage-et kapnak és nem Blast damage -re. Úgyhogy jó megütjük magukat, és meghalnak. Ez mm. elég jó dobsz, de nem kell nekik sok. Hát a másik lehetőség még esetleg, hogyha rátudsz valami éve, esetleg egy jack-kel, vagy warbees-tel, valamit, hogyha nem is tudsz oda menni mellé, megpróbálsz ráhajítani, még ez működhet, ezt megbusztod. Hát igen, igen, úgy, de úgyhogy nem, nem könnyű kiszedni az attachment-et. Sok frakciónak attól függ, hogy hogy van, van a lövésed, de olyan nincs, tehát a lövést is elég nehezen talál, ugye 16-os defense ellen megy, megy van concealment vagy cover, akkor meg végképp nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy hát ja, nem, nem könnyű de hogyha van rám oda, akkor ki kell lőni az attachmentet, mert ez a blast ez nagyon sokáig bent őket a játékban Úgyhogy van egy Machine Rate, az nagyon jó a War ellen, beléjük tud repülni, és aztán átveszi az uralmat a Warjack fölött, úgyhogy az elég kellemetlen. Van egy Tartarus, ő föl, föl ugye a bentrálokat, trállokat, hogyha átkoz. Ugye hogy működik a Tartarus átka? Kilenc incse, roham előtt, vagy roham után, vagy mozgás előtt, mozgás után kiválaszt egy egységet, ugye megátkozza őket, és ott utána az összes Bain típusú egységes szóló, ö, plusz két nincs, csel továbbra rohamozik ezekre a célpontokra, valamint ö, ugye plusz két atakrót is kapnak ellenük, úgyhogy elég jó fel tudja tápolni ezeket a, a béntrálokat. Amúgy a baintrallok azért lassúak, csak speedötösek és nincs pathfinderük, de aztán ugye a Tartarus uh, tud rajtuk gyorsítani. Tartarus, tehát kilőni relatíven nehéz, az teljes ugye Armor 17, Def 13, uh, én annak idején P Grimmel... 8-sebes, nem? 8-sebes, igen. igen. Mert ugye, ugye Tartarus, uh, az egy uh, a régi troll uh, troll uh, hát hősnek, hát, a régi troll hadvezérnek a a, a lelke lényegében csak, csak ma teljesen eltorzult. Úgyhogy a Ratrok, ami a Madraknak van, az a Tartarusnak volt a régi fegyvere, a, a Hrofná Grimmirnek, vagy nem is tudom, hogy mi volt életében a neve, és aztán az ő, az ő lelke az így bekerült a, ebbe a pokolba, és onnan idé, idézte meg azt hiszem, Gorséd, vagy nem is tudom pontosan mely, melyikkel áll kapcsolatban, úgyhogy... Ja. A kelemetlen mellékhatása a fegyvernek, hogy elátkozott -e? Hát <gül> nem, a nem, nem, a, nem azért került ő a pokorra, hanem azért, mert a, a, a meniták elkapták és megkínozták. És aztán gondolom ettől meg, megőrült, és így pokorra jutott. Szóval nem, a, nem maga a, a fegyvere, de... Szóval, hogyha, hogyha elkapnak és megkínosznak, akkor pokorra kerülsz, mert bűnös dolgokat tettél. Hát kb. Hát jó, ugye ők ilyen fosztogató fosztogató hordáknak volt ő a fővezére. Hát, tehát elég sok rosszat tett ő akkor is. Hát kb. Anélkül, hogy hagyta magát megkínozni. Úgyhogy második lista Scarra, Epic Scarra 35 pontban szerintem nagyon-nagyon erős. Ugye ott kevesebb a saját modell, kevesebb az ellenséges modell, úgyhogy a fit az ilyen hatfányazottan jobban érvényesül. Nagyon brutál. Úgyhogy van neki egy, egy heroverje, ami egy treseres lövős jack, van egy reaperje, ami egy ilyen becsörlőzős jack, úgyhogy ő, ő viszont elég jó tudja mozgatni a, a jackeket, ugye a jackjei azok kapnak ilyen Future Site-ot, hogy utólag boostolhatnak, meg ő maga is. Aztán <kül> itt van neki ugyanúgy a, is egy egység, Satixis Vladrich, ugye ők az olcsó Satixisek, Vladhegge, az nagyon, ö, az nagyon, nagyon kellemetlen, ugye a Vladheg azt már kitágyaltok a múltkor, azt mondja, hogy Attachment Satisys Heg. És FA1-es nem is karakter, az a nyanya Ugye ő, a, ő azt adja, hogy ugye tőle 9 incse nem lehet gyógyítani, nem lehet gyógyulni, és ugye nem lehet tuffot dobni Igen. Úgyhogy ez, ez menott ellen nagyon erős mert Hát meg egy csomó frakció ellen Horde hát ellen inkorporál, ugye csak minifitből van Ugye, itt amit, amit ide ö, érdemes figyelni, hogy ö, láttam már olyan játékost, aki ugye elolvassa ezt a, ezt a minifitet, és akkor azt mondja, hogy hát, inkorporál leszünk, és aztán. De igaz, igazából a kör végén lesz inkorporál. Szóval a, a, az aktiváció a harc, meg a mozgás előtt az mind teljesen normálisan történik. Nem tudnak átmozni modellen, de amikor mindent megtettek és vége az aktivációiknak akkor változnak inkorporálra úgyhogy például, hogyha megnézitek a, a Dávid kontra Zagár döntő meccset a mostani veteránról ott ugye a Zagár használja ez, ezt az egységet és például Dávid pedig ezt, ezt kihasználva a, a Bain knightjával egyikkel másikkel úgy rohamozik, hogy csak simán átsuhan ezeken az inkorporál modelleken és mivel, mivel ők ugye immunisak a freestrike-ra, ezért az inkorporált modellek nem tudnak rájuk freestrike-ot adni, és akkor így ezzel óvatosan kell bánni, mert az ellenfeled egyrészt átmozoghat a de másrészt át is lát rajta, úgyhogy ha tele kihasználod a minifit és meg utána, nem csodálkozz, ha mondjuk rá a workasteredet, pofán lövi, <gül> valami ellenséges warjack, mert egyszerűen átlát a teljes egységen, és ö, ezt, ezt azért ö, úgy érzékelni kell, meg érezni kell, hogy, hogy, hogy mi is a szitu és ugyanúgy ugye azt stelte is, ö, sokszor, sokszor ugye, a, hogyha nem, lát, nem, lát, nem, tud, nem tud ignorálni azt steltet, akkor előny, retesz szert, mert ugye távol vannak ezek a modellek, egyszerűen átlátsz rajtok, és tudod támadni a mögött nem szeretes dolgokat. Úgyhogy uh, erre érdemes figyelni ennél a minifitnél. De amúgy egy nagyon jó, jó egység, ugye gengel, olcsóak. úgyhogy minden, ami csak kell. Igen, a Ami a Krixel jellemző, hogy az összes egység nagyon iszély uh, koszt, vagy mi az uh, érték, hatékony, és stb. És minélk egy hatalmas nagy idegesítő szar, amivel valamit kezdenet kell mert különben... Hát úgy, úgy mondták a egy másik podcastben, hogy a, a Krixes egységeknek ilyen Silver Bullet defence van, ami ugye olyan, mint a vérfarkasoké, hogy, hogy egy csomó minden ellen védve vannak. De aztán van egy típusú dolog, ami ellen viszont nagyon gyengék. És, és ugye így, így vannak ezek a, a, a staticsys raiders és immunisó a blastra. Uh, relatíve jó a defense 14-esen minden nagyon szép és jó. Uh, viszont ugye a mágia típusú támadásokra meg nem, nincs semmi védelmük, és ha mondjuk kapnak egy... Uh, Ashes to ashes vagy Eruptional spine vagy hasonló spell Vagy egy dead volt, Parking Tempest Gedmage Ha Vagy egy olyat, akkor így egyszerűen lelevik az egész egységet, és nem tudsz velük mit csinálni. Ugyanúgy a Bane is steltesek az ugye jó, de hogyha valaki látja a steltet vagy megszórja őket fixen, kigyújtja a kigyújtó Aoéka, akkor az pusztít bel belőlük, szó szóval a Krix a Krix gyalogság olcsó nagyon jó dolgokkal rendelkezik viszont pont a, a védelmeik sokszor azért leküzdhetőek, csak pont azért, mert olcsó, annyi akkora tömeget fel tudnak tenni az asztalra, hogy ezt ehhez ideleg ilyen türelemmel kell nekiállni és szépen fokozatosan ölni ezt a sereget úgy, hogy, hogy közben minél többet, több, többet tartalékba tartunk a saját seregből, mert ahogy, ahogy betolunk valami értékesebb modellt, akkor a, és azt elér, elérik a Krix modellek, akkor annak vége. Úgyhogy hát ez ilyen általános dolog, szóval a Bloodhag és a Bloodvich-ek, Satixis rider attachment, van egy Gorman, egy Raider Captain, mint a másik listában, és egy Warwitch Siren. Szerintem ez mind a, két, mind a két lista jó, ugye mind a két lista ilyen klasszikus krixes Infantry Heavy, de vannak, vannak jackek is, azért sokkal több, több a Jack, mint egy átlag listában, ugye 17 pont itt a Sky 14 pont az nél ez nem tudom pontosan honnan jön, ez a, az a jack heavy. Ugye a Dávidnak a stílusa azt, hogy egy-két heavy jacket hoz, de... De még így is megnézed ezt a szkarral is, tehát Jézus Máliám hány infantry van benne. Hát két, két teljes egység. Húsz darab modell. Igen. Más, és mellette még van két, azért eléggé, eléggé drága jack is, tehát azért így is eléggé durva. Igen. Igen, igen. És amint átvált 42 pontból vannak a mechanitrollok is hozzá, úgyhogy ez még azért eléggé. Amit csak ugyan számomra egy kicsit, nem furcsa, az a minimum unit baintroll, úgyhogy az egy olyan, nem tudom, te hoznál minimum unit baintrollt? Hát ugye tartarusszal Valószínűleg van értelme, mert ugye hogy a Tartarus megy be előbb, és ugye megtressel valami ártatlan áldozatot, akkor ugye egy elég gyorsan fel tudod őket bővíteni fölé. Úgyhogy a béntrálok azok ugye a szatixiszek becsapódnak először, szóval a béntrálok szépen pereccelnek utánuk, és közben meg Tartarus tud teremteni még a pluszba, úgyhogy mire odaérnek és mire ütnek, addigra szerintem már többen lesznek, mint hatan. 60 an illetve 8 -an, úgyhogy hát szerintem nem rossz így, és akkor így hogy hozott egy minimum unit-ot, meghajta annak a lehetőségét, hogy Feltenjen hozzá Hogy ugye a, az erősítésben ö, fölbövítse 7 ponta, és akkor maximum unit baintral lesz, és minden, mindenki happy Na de eleget a krix ről Hát még annyit, hogy akkor azért, hogy mire kell figyelni a listák ellen. Tehát, hogy így ugye a Satixx Raiderek azok baromi messze fenyegetnek, fel tudnak, alapból 7-es van, reachesek, és még tudnak izét is kapni, plusz 2 movementet is valaki ad nekik, nem? Hát a, a Raider Captainnek van egy speceksenje, úgyhogy akkor az 7, 9, 12-t mozognak, és ugye még van reach ugye úgyhogy összesen 14-re fenyegetnek, az, az, azért, az azért kiemelkedően sok. Ö, aztán utána a feedbackesek, még a még azt aztán a, az ostoruk kritikára, knockdown-ol. Rengeteg, rengeteg ilyen apró szabály van, és ez viszont ab, annyiban veszélyes a Krix játékosra, hogy, hogy nem vagy velik nagyon ö, rutinos, akkor viszont elég sok sok időt elvehet az hogy, az hogy, az, hogy mivel, mivel, mivel tám, támadsz pont, meg, ugye különösen hogy a bladhegnek megnézem őket egy gyors. azt mondja, hogy bladheg, szóval, bladwiches. Lát, hegek. Ugye van egy 10-es, meg egy 8-as ütésük. És aztán utána ott is állandóan mondani kell, hogy minden támadás előtt, hogy melyik, melyik fajta támadást kell akarja kidolgozni a 3 a, a és a és robbanást, vagyis a, azt a cloud effektet, vagy, vagy ezt a death strike ot Úgyhogy... Úgyhogy ezzel emelt időszin, hogy én láttam, láttam játékosokat, akik ugye teljesen belezavarodtak ebbe, hogy most üt, üt, és akkor a, ugye az első támadás. Szóval úgy fog kinézni, hogy ugye jön a Witch, bejelenti, hogy akkor ütem a roham támadás, az elmiszel, és akkor utána, akkor üti a második támadás, az talál. M mekkora a sebezése, azt mondja, pof, tíz. És akkor megkérdező tőle, hogy nem, nem a POV10-el Hát nem, hanem a POV8-a. Szóval érted, ilyen, ilyen, ilyen dolgokra lehet számítani, hogy, ö, hogy azért itt, itt meg kell követelni a, a precíz játékot, de, de csak annyiban, hogy telek hozzászokjon a Krix játékos, hogy ezeket mindig mondja, hogy POV10, POV8, tör, ö, fej, mert különféle effektusokat tudnak, ugye a POV-10-es tőr a, a Blood tudja ezeket, a, azt az aoe és azt a deathstrike ot, Death -ot Szívás. Sőt, hogyha a választott, ot választod, akkor köteles vagy kidolgozni ezt a, ezt a dolgot. Amúgy viszont ö, ö, amúgy viszont viszont jó kis képesség, csak ö, csak tényleg összeszedetten kell, kell, hogy azt mondom, hogy most a törrel ütök, most a, most, a, most a szarva ugye, melyik reach melyik nem reach-es, stb. Ezt mindig, mindig be kell jelenteni ezeket a Jó. dolgokat. És akkor így, így tele precízen végvinni az egész uniton, hogy, és akkor igen, hogyha törrel öltem, akkor mielőtt még a törrel ütök, bejelentem, hogy mely, melyik, melyik effektust szeretném használni, ugye, amíg a támadás előtt és nem utána. Ilyen, ilyen dolgokat... Sőt, ugye úgy nézem, hogy ez a bloodletting, ez nem is opcionális, nem mindig választani kell a kettő közül. És utána, hogyha a strike ot választod. akkor... Ha kell egy modálné nincsen belőle. Akkor igen. Tehát akkor hogyha nem lesz más modell csak a saját, akkor azt fogja kapni. Na, úgy néz ki, hogy igen. Úgy néz ki, hogy igen. Szóval az így. Erre, erre, erre figyelni kell. A Krix játékostak meg az ellenfeleinek is kell, mm. kell figyelni, úgyhogy hát ugye, ilyesmi. Meg van még annyi, hogy, a, hogy arra figyeljen a vormasíni játékos hogy ezzel a párosítással, hogy, a, hogy szerintem ellene a e lesz feltéve, mert ugye a feedback és a szkarjának is van egy ilyen spellje, hogyha el tudja varázsolni a Warjackedre. ugye, hogy akkor minden, hogyha sebződött az a warjack, akkor a warcaster sebződik egy pontot. És ez van ugye alapból a raidereknek, a, ez itt is nagyon fontos, hogy megkérdezed, hogy melyik fegyverrel támad, mert ugye ez csak az egyik fegyverének van ez a feedback, a ricsesnek, és és akkor azon van egy feedback, és még plusz az elszkarre tud rárakni egy ugyanilyen effektet a walljack-edre, és akkor minden egyes elszenvedett sebzésére a walljack hogyha sebződik a warjack, akkor a warcast szelet kettő pontokat fog sebezni, és amikor van egy 10-fős unit, plusz a 11 a unit attachment, akkor azért, hogyha mondjuk ott áll egy kolosszán, és kérnek egy minifidat, hogy plusz egy kockával rárohannak, és még rá sikerül rakni az elszkarjának is ezt a spell, akkor nagyon könnyen ez egy assassination-be fordulhat. Igen, igen. A Dávid a... a... Az augusztus elejélyi kazuáron Kazu, veterán egy csomó embert ölt, meg így csak ezekkel a feedbackekkel ekkel is teljesen jól érezte magát. Utána nem volt semmilyen lelkiismeretfúzalása, úgyhogy... Hát de még egy kisebb volt, ez is simán odafér egy 5 -6 ilyen szar is a reach miatt. Igen, igen, csak kérdés, hogy a, a előbb szétesik-e a Jack, mint hogy a Warcaster meghalna. Hát Hát ilyenkor Mert... mérlegelni kell, hogy mennyi az álmja, és akkor esetleg nem kéred a minifitet, hogyha így ezzel akarsz mondani. Igen. Jó, hagyjuk a Krixet. Jó. De ugye most talán mindenkinek. új itt van. Stefan Szova. Igen. Kador. Kador. hát Hát azon is rossz. Valamit. Meggüljön. És ráadásul nincsen izé benne. Bucs el három. Hát jó, ő, ő még nem, nem szállt fel a bandvagonra. <gül> Igen, mert ez izé, az, a, az a kis piros vonalka a tavalyihoz képest, a VTC-s izén, ami így ment fel, fel, fel, fel, az a b 3 nek az izé álló pénisse. Bocsánat. <gül> Hogy így ment. Hát, hát ez így, így van, ugye? Mind, mindenki azt játszik, ami, ami, ami a jó, ugye? A, a szignárosok Heli 2-t, a Menatosok Harbinger-t, a Légiósok Wild 2-t, aztán ennyi, azok is ugyanilyen szörnyűek, csak ugye a Kadortól azért most ez ilyen meg, meg, meglepő fordulat volt. Na azt mondja Warcasters és Dark Champion. Vlad. Nem nézzük, hogy ez melyik. Az ember nem játszana nehéz. Ja, ez a, ez a Fefeféle Vlad Cs. 2. Találkoztál uh. vele? Uh, nem játszottam még ellene. Uh. tudom, mit tud, de nem játszottam még ellene. Uh, Vlad 2 nagyon jó. A, ugye a az, azt adja, hogy D3 3 Friendly Faction non-character warrior mode, szóval mindenféle unit tagokat, meg szólókat, amik nem karakterek, Kijelöl, és aztán ők kapnak plusz 3 speed, strength, mat, rat, def, armot és commandot egy körig, egy hosszú körig. És uh, ilyenkor uh, legalábbis a Fefe ugye úgy használja őket, hogy, uh, hogy van neki egy osztag uh, lovasa, azokra szokott ráfitelni, olyan a lovasok speed 8-ról speed 11-esek lesznek és akkor 14-re mennek plusz reach, jó messzire és elég keményen is ütnek, és ugye a defense is fölmegy magasra szóval az egy elég, elég jó fit, és ugye a 30 pontban különösen brutális mert ugye sokkal kevesebb a modell, több modellre lehet ráfitelni mert ugye ennek a fitnek a hatékonysága nem fog föl, fölmenni ahogy nő a pontszám Úgyhogy 30 pontban ezzel elég jókat ja. lehet használni. Hozzá hoz még egy transference-el mellé. Uh -huh. Az is van. A transference is van. Úgyhogy hoz egy behemotot, és egy vordagot. Ugye a Behemoth az tud Arking Fire-rel lőni kettőt, meg akkor is ugye tud tramplezni. És tramplezés után tud, tud lőni. Mert ugye van neki ez a subkortex szabálya, ami egy ilyen félodalnyi szöveg. <gül> és ugye ez, ezzel uh, szóval még ki is tud lőni Milliből, szóval érdekes dolgokat tud 13 pontért legyen is igen, igen szóval, szóval jó de ez akinek még az iszé a, a Iron piercing a kezelés, is, ugye? igen, igen, de nem Riches úgyhogy de jó, jó lassú, mat hatos, szóval ne, nem nagyon láttam uh, közelhalzba beérni Szerinted. De ha beír, akkor 14-es armor piercing-el csapkod. 12 es -e? 12-es? Nem 14-es? 12-es, 12-es. 14-es az Angelius. De neki csak egy armor piercing ütése van a behemótnak meg ugye van két open fistje, meg három fókusza lehet. Úgyhogy akár 5-12-es armor piercing az... Hát van. ez bőven elég. Ez nagyon brutális. Az egy kolosszát simán meg. A... Úgyhogy ja, Behemoth az jó. Megy és lő. Utána van hozzá, ugye, három szerelő, úgyhogy eléggé ráépül a lista erre a behemoth dologra, hogy már összesen 15 pont van belerakva a behemódban, utána van egy egység dumrivel Attachment nélkül, egy ilyen pici egység Kajazi Eliminátor, ez a két kislány, aztán van egy Mano World hárman, 3-on, ők ugye üthetnek plusz egy kockával, vagy üthetnek kettőt, elég lassúak, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy fognak beérni, de... Na gondolom. Uh -huh. Utána van még ez négyen az egy jó egység, az minden, és aztán Aris, Mage Hunter of Eos, az a P -A az... az igen. Igen. De az Angel of Retribution, az E. Mhm. Uh -huh. Úgyhogy hát ez egy érdekes, érdekes, érdekes lista. Valószínűleg ja. Ö... a demo meg az Eliminátorra fog ráfítani. Aha, az Eliminátorokra jó. A Democops meg szerintem még a Fitter is kb, kb. nehezen ér be, de, de viszont a Democorps az, az nem rossz célpont erre, mert alapból is elég nagyot sebeznek, úgyhogy matti mat megelkeznek, meg is nézem, hogy mekkorát ütnek. Units, uh, Man War, Demolition corps és azt mondja, alapból P plusz S14, start, Reach, start. reach mat, mat 7, és aztán ugye választhatnak amikor uh, amikor ugye ütnek, és aztán ütnek még egyet, Ugye ez a backswing, hogyha kiválasztják akkor és megölték a célpontjukat, akkor kötelesek leadni a második támadásokat akár friendly targetre is, úgyhogy ez ezért kellemetlen, ezért nem szó, és van még az, az, ugye az icebreaker, amikor a milliatag plusz egy kocka kap, effektív weapon master lesz, néha ezt érdemes, hogyha maga, magas a páncél, ami, amit, amit ütsz, érdemes a plusz kockát választani a plusz ütés helyett, Úgyhogy, hát érdekes ez a lista. Érdekes ez a lista. Nem tudom pontosan, hogy. Hát minden... Nem tudom, hogy ez egy kipróbált lista, vagy, vagy csak még most próbálkozik-e. Úgyhogy igazán van benne mindenből egy kicsi, ugye, van benne Heavy Infantry, Democorps a Democorpsa, van a Kajazi Eliminátor, amilyen nagyon magas def van, a Dumriver, a Belzekéve, a lő, Eiris, ugye, körönként lelő valamit, a Behemoth, ugye, aoe lő, vagy vagy single target damage-re is lehet használni, hogy aminek ilyen kevesebb a defense-re szerintem, no. szerintem jó pofa. Jó, jó, jó pofa. Uh, valószínűleg egy elég, elég jó lista lesz. Azt hát igen, ez csak az, a, az ellen lesz kellemetlen, hogyha valami nagyon gyors, warjack vagy warbiztes lista ellen fog. Hm. Szerintem az, az nem, nem nehezen éli túl, mert, mert az, az megölé a behemótját, meg a manovar demo hm és akkor onnantól nem hiszem, hogy az meg tudja fogni, ha csak nem a Doom Riverek túlélik valahogy, és azok meg fogják honnan. Hát így tafnékül nélkül azért nehéz, nehéz így a Doom River. de aztán van egy Struckhovos listája a a Spriggennen, ugye a Kodiak az petfinder Jack, de nem ricses. Spriggen az ricses, nagyon jó Jack bullózza. aztán van ott is ugyanez a Democops, és aztán van egy teljes Winterguard infantry uh, uh, officerre van egy uh, mortar crew egy uh, code lord code lord ugye egy fókusztad a Jacknek és Praizik és aztán még van egy Kovnik Joe a Winterguardokhoz és egy Saxon orik. Hát uh, ez is egy elég érdekes lista, meg is nézem most trakónak a, a fítje, de úgy A Pathfinder hogy... kapnak ingyány és kapnak egy csomó plusz movementet. Igen, igen. Szóval a kérdés, hogy maga Saxon alig szükséges-e a listába, hogyha a demo kapszott, meg a többieket a feed be akarja vinni, de amúgy, hát érdekes, érdekes. Ugye a Spriggen messzire el fog rohamozni feed körben, meg a kódják is, ugye az a a a baja Struckhovnak, bár nincs is igazán, hogy amikor azt mondod, hogy ki fogod használni a a et akkor, akkor viszont, hogy a van egy 12-es kontrollzónája, azt őt ugye be kell tedd a célpontodhoz 12 szóra, és utána viszont ott fogsz maradni. Hát és ahhoz, hogy működjön. Amúgy ugye maga a superiority az nagyon jó uh, spell az egyik leg, legjobb jack buffalo spell, a maga az overrun is jó, ugye az mortenebrátor lehet nekünk ismerős, hogyha egy overrun-os modell megöl egy uh, egy, egy ellenség, ellenséges modell, modellt, akkor egy darab orjack jack uh, azt mondja, hogy egyre a WarJack mehet egy full advance-ot. Ugye a WarFi ezt annak idején úgy használta, hogy volt a Biston-Anne, ő kapta meg a Superiority-t, és aztán ő kapta meg az Overrant is. És akkor fogta, berohamozott az Overrant-na valahova, megölt egy modellt az öklével, a biston és aztán onnan overran az ott ugye még egy full ami a superior 5 nem 4 hanem 6 szó és itt tök messzire beérkezett a Beast Online, uh, ugye Mat 9 sel és P++ 19 el meg 3, 3 fókusszal, vagy 2 -vel. úgyhogy uh, így azért lepett meg uh, ellenfeleket, azt hiszem Bécsben is megölt pár warcaster akik ugye nem számítottak erre az egészre, Úgyhogy azt mondja, hogy uh, ingyen charge a feedback pusztán négy movement és pathfinder Igen, és az ellenséges modellnek benne, benne kell legyen a Stra strakovnak a kontrollzónájában Úgyhogy amikor egyszer oda Beteszed, akkor utána strakovnak ott kell maradnia és, és aztán, hogyha nem sikerült megcsinálni azt, amit akartál a, a warjack meg a a többi embered de akkor viszont nem igazán van menekvés, úgyhogy akkor szépen lassan kigyélják a struckho vagy gyorsan, de szerintem ez egy, ez egy, ez egy jó pofalista. Én, én, én szerettem, amikor Wolfi játszotta ezt a struckho Szerintem a modell is nagyon szép, a figura is nagyon hangulatos, a mármint háttértörténetre is, úgyhogy ja. minden jó. Jó, Megválta. De ez mindkettő, mindkettő ilyen gyorsítós listő gyakorlatilag, szóval uh -huh. ez gyorsan oda akar majd érni az arcodba. Üh, igen, azt a belmódot, ezt kevésbé érzem ott a másik oldalt. Hmm, hát nem tudom, talán az az egyetlen olyan dolg, ami, ami szerintem annyira plont vlad hozta, nem tudom, annyira nem szerencsés főleg ebből a listába. Inkább hoztam volna a lovasokat, ha már ennyi pontot rákölt. Uh -huh. Üh, Valamit, inkább a mi olcsóbb jacket oda. Ö, ja, viszont mindkettőnek az a lényege, hogy fit és ezerrel menni hmm. rá az ellenfélre, úgyhogy ezt viszont, azok, hogyha nem tudom, hogy valaki hozzá -e elhéli, de az eléggé meg fogja fogni. Nem tudom, hogy hoznak -e elhéli, hát nézzük meg a következőt. Azt hiszem, igen, igen, igen, hoznak. Úgyhogy itt itt az a, az a lényeg, mindkettő ellen nagyon jó lehet, hogyha valami olcsó szarral be tudod jemmelni. Ez mindkettő listát azért meg egy kicsit megállítja legalábbis. Hmm. Ö... Vagy Így van. Például egy adagszatik szisszel, aki lehet, hogy le is fenyegetésről és az rohammal is be tudott menni, és akkor még jobb. Ö, és utána már fel tudod hozni a drágább hogy hogyha esetleg nem tudott átjutni azokon. Igen, igen, csak ugye a, a, hogyha a Satix-szel Doom River támadsz meg, akkor azért el, el tudják rontani a, a command check és akkor, az, hát akkor, akkor viszont bajok vannak. Hát ne Doom River támadj! Hát, de ők, ők vannak elő, ugye ők advanced <gül> diplolyósak, azt hiszem. Jó, következő lista. A, az ősi jelenséget dobál Zoltán. Nekem ugyan nem. Hát ő, ő akar téged elkapni minden áron. Most már késő. Most már késő, hát majd a veteránon. Olyan vagyok, mint az ilyen fő izé, gonosz, aki nem tudom, a játékokban, a filmekben mindig azt hiszik, hogy izé elkapták, és az utolsó pillanatban felszáll az űrhajóra, vagy valami, és így jár meg. Ja, ja, mire odajesz, addigra kiderült, hogy a, ez volt a, a gonosz terve, terve már teljesült, és már le is lépe. Igen, igen, igen. Én vagyok a bocsmámból a legokosabb ember a földön. <tos> Na, no. szóval nézzük Zoli listáját, hát káb nem, nem, és nem. az a, izé, a B3-listáját, azt átalakított, visszaalakított én inkább úgy mondom, és bár a Black Dragonokat bele, már nem ez a Ocean 70 Olster, All-Star. ami nekem tetszik. Aha. Úgyhogy most viszont ő, ő hozta a megfelelő dolgokat. Bucsérhez ott, ott van Medlin, ott van Saxonorik, ott van Epicares. Hát ö, szerintem ez, ez így kemény, ez a lista. Doom Reavers jók, Iron Fang pike menek jók, Bistoline szintén jó, ugye ő, ő is sokat kap a, ö, az Energizerből, és a Bistoline az jó, jó célpontja a Silence of dead is, be tud menni, traserelni a társas figurák közé meg be tudani trash -e például az errantok -ok közé, hogy a Silence of Death-tel akkor nem tudnak self-sacrifice-hoz Igazából tudnak, ugye, és ez, ez, ez, ezt azonban ugye nem, lehet, nem lehet effektíve kihasználni, mert hogyha megütöd Silence of death -e a, az errantot, ő akkor nem gyógyulhat, és akkor ha az ellenfél bejelenti, hogy akkor hát ha helyette ez a másik figura, akkor te azt mondod neki, hogy jó, akkor most mind a ketten meghaltak ezzel. Na, Mert szép. ugye, de akkor az ellenfél azt mondja, mondani, hogy nem, visszautazunk az időbe, két másod és ezt ez, ez sose mondtam. <gül> és akkor, hogyha <gül> nagyon hobó akarsz lenni, akkor azt mondod, hogy de, de. <gül> hát jó, de igazából sose, sose fogja, szóval ez egy akkor a ez nagy szivatás. Ak akkor a jóság lenne, hogy az ellenfelázat nem fogja engedni, és simán visszajátsza, még a leg, a, leg, a, leg, a leg korrektebb is vissza fogja ezt játszani, és akkor mondja, hát akkor nem fogom ezt így megcsinálni, mert nincs értelme, és igaza is lesz, de ugye érdemes megpróbálni, lehet, hogy találkoz, találkozik az embernek azóára még egy ilyen nem romlott színű, színű menott játékos van, bár kevésre az esély, és akkor... Ö, és csak akkor két modellt. Hát akkor egy, egyszer, amikor ez először megtörténik, akkor, akkor ezt el lehet játszani, utána már talán tudni fogja, hogy a következő damage <gül> roll-nál, a amit, amit teszel, akkor már azt mondja, hogy jó, csak simán meg, meghalt és kész. Így van. Hát én... igen. Úgyhogy a... Jó ez a lista. Ö, ott van még erősítés, itt is azokról az erősítésekről nem annyira beszéltünk, de itt is van még egy olyan, Dumrivel, mert miért ne? Dumrivelből soha nem elég. És egy, egy, egy re Reindhold gobbers Igen, azt nem értettem. Hogy az, az azért lesz jó, mert meg tudja becsülni, hogy milyen távol vannak a cuccok. Hát tőle, hogy... Szerintem egy pont én nem olyan tudod mit hozni már. A. Mondja, hát itt, ahogy... itt, itt, itt nincsen Stormcaller. Azt mondjuk, uh, hát igen, nincs. De miért, nincs. Nem, miért nem hozott mondjuk egy Gobbert Tinkert, Ez az, az ott van a másik. Az, az, az két pont? Na, az egy pont, ott van a másik erősítésben is. Hát lehet az ez ki. meg tudta jól volna javítani a Beastonite-t. De hogy itt a Hold az mit csinál, azt nem tudom. Azon kívül, hogy megbecsüli a távolságot. Mindjárt nézem, Card Library, és uh, the Mercenaries... Aztán onnan szóló, és onnan Reinhard. összesen. Ugye bucsár az nem lő. Szerintem van neki pisztolya, nem? A hárma, hármasnak is, aha. Lehet, én nem vágom. Nem Va, van neki a 8 pof-12-je, legalábbis régen volt. Lehet, hogy a, hogy a harmadik mindig megvan, ha csak el nem vesztette a... <gül> Nagy öldöklésben. A hát egy, egy, egyrészt ugye a, maga, maga a Distance két modellek közt, meg ö, az is jó, ugye, a butchere, hogyha el akarsz menni, ilyen 23 incses behúzásra, azt mondod, hogy akkor nézzük meg, hogy, hogy megéri-e, és akkor tényleg ki, ki, kiméri azt, hogy, ö, Mennyi o, hogy. Hogy is van, hogyha a kör elején megcsinálta a medli mozgást, 3 incset, akkor az aktiváció elején, azt mondja, hogy ha 3.1 Energizer rohamoszik 8 incset, az 11, és onnan, onnan behúz 5-ről, akkor az ugye 16, 16 szó fenyegetés. Úgyhogy ja, 16 szól, és aztán a Medlin maga az 10, 19, 19, és, 19 és, 20 és, 20 20. 20. és hogyha vengencel-et is, akkor összesen 22. De ugye nyilván talán nem fog vengencel-elni. Uh, ja. Stalán nincs olyan ellenfény, meg hát, megengedi neki, hogy egy ilyet csináljon. Hát ugye azt lehet benézni, ugye a Medlin korbónak van ez az lövés átpattintása. 2-3 so, nincsen ja. belül, és ha medlin ugye meglövi valami, akkor azt mondja, hogy legyen a célpont a bucsér egyik kutyája. Uh -huh. És akkor azt megadod véletlen? Igen, fogsz egy, egy szignár Stonwoll lövés, egy nagylövés, vagy egy. Ez elég nagy hiba. Hát azért, figyú, szerintem te is tettél már hibákat a meccseid során, mert mindenki hibázik. Persze, uh, de, de nem azért csak, hogy most te rálőnél egy olyan izé, merlin Hát. Uh, egy nagy lövést. Hát nem, nem. Hogyha tudod, hogy, hogy, hogy mit csinál, de ugye itt, itt a kazuárról beszélünk, ahogy az a játékosok nem biztos, hogy hogy minden tudják, és a podcastet se fogják meghallgatni. Olyan, simán hát hát simán rálő. Mondjuk a Rudiból simán, simán kinézem egy ilyen kis... Igen, igen. Ő rá fog lőni. Ja, és van ez, a, van ez a Lucky csámja is a, a Reinhold-nak, hogy pusz egy kocka egy atak vagy damage roll és ha a az is az is jó lehet, hogy a be beüsse azt az első rohantámmalat. Most kiderült, hogy végül van, van neki... Micsoda? Van pisztolya neki? Mindjárt, mindjárt, megnézem. Van! Van egy blunderbuss akkor azzal, ami mindig, mindig megvan neki, az a POV-12-es lövés. Olyan, mint a mint a van meg a meg a eknek van ez a kis rövid mordája. Uh, mit tudunk még elmondani a bucsőjárás listáról? az bende van, ami kell. Iron Facts, Pike, megmondhatják, hogy melyik, melyik oszlopba üssenek Warbeast és uh, Warjack-re. Warjack viszont azt hiszem, hogy a, a satixis monstrosity nek viszont nem működik ez a képesség majd ha bejön az atxis a métában, érdemes fejben tartani, hogy ők se nem Warbisztek, se nem volt ek szefalix gondolsz? Igen. Jó. Úgyhogy a, a, annak az anatómiáját nem ismerik a, a Black Dragon-nek ezért nem tudnak hova szúrni, úgyhogy random szurkának <gül> mindenki más. Igen. Ja, úgyhogy jó. ennyi. Hát igen, ez egy jó, jó bucsárlista Mhm. Uh -huh. Utána nekem a... sokkal jobban tetszik, mint a múltkori. Uh -huh. Utána van egy az e Egy e Epic Irusk Spriggennel, wordogga, az teljesen korrekt. Ö, neki is van superiority -e, ugye? És az megy a Spriggennel. Nem az a P. Az a P-Irusk, mi? Nem. De Igen. El... Igen. kézé van ilyen Fire valami, amit fire, majd a... Fire for Effect, és az kire teszi rá? Ö, hát még a múltkoriban volt itt egy Mortar Crew, itt már nincs Úgyhogy... Uh... Senkire mi? Ja. Kell, Hát senkire, senkire uh, mindjárt meg Most megnézem. nincs. Card Library. Sok trúperek tudnak lőni, még rájuk rá lehet tenni. De lehet, hogy, hogy szóló modell a Fire for Effect, mindjárt megnézem. Ha lehet. Kador. Orcasters. És az a neve, Supreme Commandant. Irusk. Van egy olyan neki, hogy Fireford effect, target-friendly-faction modell, egy darab modell, és itt tényleg nincs, itt nincs, nincs jó, jó célpontja. Ugye a holtra nem tudja rátenni. Hát, hogyha honosítaná a holtot, holtékat valacsávbe, akkor rá tudná tenni, de... Nem, nem, nem biztos, hogy szuper effektíven, nem A hol, volt alapból is elég precízen meg jó. De azért egy buff, rat 8 és egy buszt pof uh, 12. 12. elsőnek. Hát nem rossz. Nem rossz, csak általában be tenni egy fagyis kocsit, vagy, vagy bármilyen lövőcke. Uh, hát vagy ezt a marták, mint múltkor nagyon... korszak. például az is jó lett volna. Hát most egy kicsit ez, ez a része nem lesz kihasználva, de hát üsse mm. Aztán van, ugye van Betallastja, az a Webmaster, egy Test Warrior unitokat, ugye ez nem tudja rányomni, de az Eliminátorokra rá tudja, sok Trooperekre trup rá tudja, Három Kovnikra is rá tudja, szóval a suprema supremacy ugye ugyanúgy használhatja a, a sok truppereken, és akkor ugye futnak 8 et és aztán Uh, Még gyalogolnak négyet? Hármat. Hármat, Há, ugyanaz, mint a, ami, ami a JazzCode-nak is van. Úgyhogy, hát ezzel, ezzel legalább tudják tartani a lépést ezek a shocktrooperek. Most csak akkor majdnem annyit futnak, mint a Speed 6-os modellek. Úgyhogy az nem rossz csak úgy ki, ki kell számolni a távot hogy miután felfutottak a sok truperek akkor azt a háromincses módot is meg tudják tenni hogy más, más unitokkal ne fussunk be eléjük hát meg ne fussanak hogyha mondjuk már rájuk tudnak lőni mm. ez még a szkálnak, nem? hogyha igen. hát igen ö, annyi hogy, hogy itt is az erősítés az a Doom Reverse látszik hogy Dobi készült a Runzo for ellen <gül> <gül> ja, de, de, de, de, ma, maga a Dumriver az, az jó ugye nemzetközileg annyira nem tartják őket so, sokra mert nagyon sok a Szignál a métákban és egyszerűen felrakod a Doom River t és ledarálják őket szóval a a, a, s s sose jelnek benn nálunk uh, nincs nincs akkor a Szignál dominancia úgyhogy az a, az a téve, téves képzet alakult ki, hogy a Doom River igenis megy, megy, megy, és odaér is, és, és, és valamit megöl. A má, más meg olyan, hogy megy, és ha és még mindig. Megy és kap egy Chain lightningot vagy, rá, vagy nem tudnak átmenni a Covering Fire-en, vagy... Hát a some. Chain lightningot, ugye nem lehet rájuk varázsolni, de... Ugye de egy, egy, hát egy Storm ki lehet lőni közéjük, és akkor rá, rá lehet kasztolni a Chain lightningot, De úgy szó szóval alapvetően le lehet őket fogtatni, de hát nálunk még tartja magát a Doom River őrület, aztán majd meglátjuk hogy a VTC-s listák analíziséből, hogy valószínűleg frakciónként is ki fogják elemezni a srácok, hogy miből mennyi van. Uh, unitok, ugye a legnépszerűbb unitok, meg hányan hoznak egy unitot, szóval statisztikát gyártanak egyesek. Trollofnál Miután... ez nem lesz megvető. Uh, mármint mire gondolsz? Warderekre. Hát most a Warderek népszerűek, de de hát most ez így alakult. Hogyha kijön egy egység, ami, ami jó, jó és olcsó, akkor az emberek használni fogják. Uh, Régen, hát meg szépen. ugye a fanblade volt a sláger, és szerintem még mindig nagyon jók a femblade ek de most, most például én se, én se hozok. De majd én? Megmutatom. Mm. <gül> Jó, és ne. aztán hozott erősített, egy, egy osztak Doom Rival t nélkül, és akkor ugye tinker. egy goblin tinker. Hát talán a tinkert betehette volna a másik listába Nem. is, hogyha már mégis van neki. Sok az a 11 pont, hogyha még véletlenül nem várándolják, akkor jól jön az, hogy meg lehet javítani. Igen, igen, mert ugye, ugye a biztonán az elég sokat kibír, és hogy egy át, átlag heavy, uh, szóval vagy megöli, vagy nem. Szóval hogyha egy damage buff né nélküli múlgot ráküldesz, még, még ott is túlélheti egy-két ponton. Hány, Hány armos az Biztonány? 20-as. Szóval, hát akkor mondjuk egy kőbuffa egy ilyen hockával vagy 8-at. hát mondom, hogy hogyha nincs kőbuffod meg csak úgy csima 19-esen rámész mondjuk rá, hogy kirohamozol egy rasssal, hogy elkapt és hogy a kőbuff mondjuk nem ér el odáig akkor lehet, hogy pont úgy alakulnak majd a dobásaid hogy, hogy pont nem megy le és akkor viszont nem rossz, nem rossz ha valaki meg hát javítani mert ugye az a lényeg, hogy megmaradjon a kortex. hogy a kortex megmarad, onnantól kezdve már, már lehet a válaszcsapáson gondolkodni, meg lehet neki adni a fókuszt, és aztán utána meg lehet próbálni megjavítani. Mm. De hogyha maga a kortex kiesik, utána hiába javítgatja az ember, csak a két kezdő támadását fogja tudni leütni az nem, nem, nem annyira sok, de nem Én. is az. Na, a következő lista, mert lassúak vagyunk. Túl, jó, jó. túl sokat pofázunk. Jó, de hát ezek már ismertek pár, szóval megint a csatacsigának a két listája, ami egyébként változott. Igen? Aha. Na most már a Ez p igen, igen, p kreos e és a p már hozza a Redeemert és a egy Reconert az Avatar helyett. A Redeemer az a rakétás? Mhm. Uh -huh, uh -huh. Úgyhogy okay. alakul a klasszikus pop and drop, igen, pontosan ez az lesz. De viszont az, az, az a baj, hogy nem is, nem könnyű kivédeni ám. Nem. nem. Szóval, 14-en mindenki knockdown lesz, aki csak nem szóval, szóval szedik. ugye vannak olyan frakciók, akik ugye nem is tudják megoldani ezt a dolgot. Se Focus Camper, se Fury hát Fury hát nagyon sokat bekempelsz, akkor talán túléled. Meg hogyha nincsenek szedi modelljeid, és sokszor nincsen. Uh, hogyha vannak Angelius-aid, azok szépen, hogyha beparkolod magad elé, és akkor azok jó védenek, szóval azzal nincs gond, de egy csomó frakció nem tud mit csinálni ez ellen. Igen. Úgyhogy uh, az jó. És most... mégsem népszerű annyira most ez a pékre, mert... Hát most... Most ugye ilyen, ilyen népszerűség, az ilyen, az ilyen változó, mert az a baj, hogy... Uh, ugye kettő, max. három kasztelt hozhatsz. Egy-egy versenyre, és egyszerűen nem, nem, lehet, nem lehet mindent mindent folyamatosan játszani. Ha most uh, lemész játszani, ott teszem azt a kazuára, és akkor azt mondod, hogy hozol egy pécreózt, elkreózt, utána valaki fölkiált, hogy nabezzeg, a harbinger az már szar, és már senki se játsza. Vagy ezek a Kreosz három szar, senki, játsza, játsza, mi van a Severiusokkal, mi van, mi van, mi ja, van a resztő. mi van a személy. -re, Egyszerűen leviszel két kasztert egy versenyre, és akkor a maradék tíz kaszter, az, az, az, az azt mondott, hogy azok már akkor az már kiment a divatból, és akkor utána. Szóval, az igazából. Amit múltkor is beszéltünk, még ott van a high reclaimer is, meg egy... De, de, de. Igen, úgyhogy nagyon sokat... Men menott is ott... tele van jó Warcasterrel az helyzet. Igen, hát ők ilyen támogató szerepben vannak leginkább, de viszont abban nagyon jók. Igen. Szóval maga a Menottnál is, mint a Trolloknál, és maga a sereg uh, erős, ugye a Warcasterek kb. ilyen középszint, kivéve a Harbinger, ami, ami ugye nagyon erős. Igazából a Harbingerek, ugye a fittje je Mart, Ilda, ami a nagyon erős, de nem annyira aktív nincs olyan aktív szerepe, mint mondjuk a Butcher 3-nak, hogy azt mondod, hogy na most, uh, egy a rossz, rossz helyre, helyre tettem a figurámat, akkor ő jön és megöl. Szóval Harbinger-e ilyen, ilyen annyira nincs, viszont az ő listája ilyen kőkemény. De amúgy a Pécreosz is nagyon nagyon erős az ő purification-jével, Defender zvordjával, meg a featjével, nagyon, mm. nagyon, nagyon brutális. És ugye az Ecreos, ami a másik lista, az meg ugye megint, megint elmebetegség nagyon-nagyon nehéz. Én ugye most féri ellen játszottam a veteránon, uh -huh. és ugye hozt, hozta az Elkreoszt, én meg a Beast Heavy listámmal mentem ellene, és ugye ahogy ott, ahogy az a rengeteg Weapon Master ott egy, egyszerűen nem volt mód, hogy, hogy én ott bármilyen jó jó cserét le tudjak bonyolítani. Igen. Mert az én biztélyem drágább emberei pedig relatíve olcsóak, és, és jól ütnek, úgyhogy ott viszont volt fejtörés bőven, és végül is úgy sikerült nyernem, hogy, hogy a szenárióra mentem rá, és pont Incursion volt, ahol ja. ahol például a, a Doomshaper fit körét arra használtam föl, hogy például a MOOG átfutott az egyik a pálya egyik oldaláról a kábel a másik oldalára, 16-incses futást produkált. Ugye rászla és vitte, és egyszerűen áthelyeztem a másik oldalra, ahelyett, hogy beküldtem volna, hogy megöljön három errantot. inkább áthelyeztem, és aztán később sikerült egy olyan bunkert kialakítani ott és aztán lassan feláldoztam a bízteket, amiket ő mind leölt, hogy, hogy a kontrollpontokat beírjam ott az ászlont. És csak így, így, így ebben láttam az esélyt. Ja. Mert Ezért a... nem is értem, hogy miért azt raktad fel. Hát azt akartam fölrakni mert, mert, mert az volt a tervem, hogy menott ellen alapvetően ezt fogom föltenni, és igazából szerintem működ tik is, valószínűleg, de pont az e ellen nehezebben, mert ott tényleg nincs, nincsenek olyan kemény célpontok, amik ellen a bíztek jó lennének, hanem csak rengeteg ilyen egymundos modell. Amik közül ugye vannak errantok, ugye ahol táfosak, szétosztja. szétosztja. Jó van, a Bastion az egy, az egy nagyon jó célpont volt nekem. Ugye mulgaz maga annyit, annyit besebbzett a bastionokba. Uh -huh. hogy, hogy ugye, hogyha elkezdi, elkezdi szétosztani, az, az rengeteg, szóval ilyen, ilyen tízsebb ütésenként. Uh -huh. És akkor szét lehet osztani, akkor az azért uh, azt It jelenti, hogy... Megöli. hogy, né, hogy né, hát igen, csak ugye az volt a baj, hogy ott volt az zászló amit én domináltam, és egy-két -egy, egy bastion volt bent kontestálásod, de csak kettő be, és ugye azokat a bastionokat el, elkezded ütni, akkor ugye neki választania -e kell, hogy azt hogy az a meghal, akkor ugye én írom a pontokat, hogyha meg elkezdi szétosztani, akkor az egész egység amortizálódik, és van 40 hp jük hogyha én olyan 10, 10 HP-t ütök be mert ugye múlva P plusz 19 ők meg csak 16-os páncélúak, ja. akkor viszont ugye 4 ütés és a teljes unit meghal. Hát igen. Úgyhogy, úgyhogy nagyon, mert különös, hogyha megszalad a kocka, és akkor azt mondom, hogy írjál be 14 sebet, akkor ugye hát kell gondolni, hogy akkor beírja és akkor szépen elkezdenek meghalni, vagy, vagy mi legyen, úgyhogy... Jó. Ja. Jó. Ja. Hát ez egy jó lista. Igazából itt ez, ez szerintem megint egy nagyon jó párosítás, olyan szempontból, hogy az egyik a nokdám miatt a magas neffelt nagyon jól fogja tudni kezelni, meg nagyon jó assassination ránokat tud csinálni, a másik lista pedig nagyon jó magas páncélők ellen, írtózatosan jó attritionben, uh -huh. és, és ez szerintem ez egy jó párosítás. Mert szerintem ez a pékreos. Ö, ezt, ezt szerintem erre jó föl lehet rakni, Crixell-en. Ja, szerintem is. És van aztán, hogyha, hogyha az a rengeteg szatixis uh, mókus uh, ugye jön, hát annyi, hogy ki kell lőni a, a, a szólót, hogy ne Igen. legyen, le legyen no knockdown, de ugye ez megoldható. Ezekkel ez nem a, stelszes, ugye? Ki? Az a szóló? Uh -huh. Ö, megnézem. Lehet, hogy az. Lehet, Akkor lehet, szíves. Hogy az, lehet, hogy az, hát van karakterjúnitja neki, nincs mi? Nincs. Nincs, nincs. Ott van nincs. a Covenant of Men ott. Hát az a könyv, az nem a az. Die. A könyv, ja, ez nem. A Roven és Company a, a neve. Nem az a másiknak van, az az EN, EN, EN -EN -EN nél van ott. Uh -huh. Úgyhogy a. De azt hiszem a Vizgot az lehet, hogy a TIR-be kell. Valószínű. Azt mondja, hogy Szólóz és Szatixis. Réder Captain Nem szteltes. Hát a korekon erre kell Nem Annyi, hogy a dev, dev 14 és gondolom, neki is van foszbari magában. Ja, van. Van? Nincs. Nincs? De szerintem nincs az egész szünetnek ott. De ő, ő egy solo, ő szóló. Ő solo és a command range ami ami 9-es adja ezt a no-lockdown-t a statistics -eknek. Sprint, úgy nézem, hogy tényleg nincs egy sima dev14, AM12, ezt azért el lehet kapni. Jó, ja, AC plusz 2 kettő, plusz 2-t, és még boostor, az biztos, ami biztos. Igen, hát egy Reconer le, lelevi, ha rá a csak ugye, hogyha lesz erdő, meg ilyen, akkor ő nyugodtan bemehet az erdő mögé, ugye a Pathfinder, és akkor onnan adja ezt a. Szóval, nó, de óráctva ez lesz egy ilyen kis macska-egérjáték, hogy vajon el tudja-e kapni. Ja, de egyébként még úgyis, van kis erről, azért még fel lehet gyújtogatni ezért a szeket ez nem fogják túlélni. Igen, igen, igen. Tehát, hogy azt tudom, hogy csinálni. Ja, de ez egy jó párosítás, minden további nélkül azt mondja Ami furcsa nekem, hogy maga a ruppert az nincs bent az alap listában. Ö, pékre oszna, hanem csak az erősítésben. Ez szerintem nem tudom pontosan, hogy, hogy jó vagy nem, mert ugye hozott két vasszat, gondolom azért, hogy fit körben, meg, meg alapból, hogy maximum ki tudja hozni a jackekből, Ugye a, a Reconer is lő plusz egyet, a Venkiser is lő plusz egyet. Ugye azt hiszem, hogy a vasszalok egy, egy volt jackre nem mondhatják rá kétszer, csak egyszer. Ö, igen, szerintem igen. ez yeah. Valószínűleg egy vasszal csak egyszer, egy, egy valamit tud, de megnézem Gyors, hogy vajon meg lehet-e azt csinálni, hogy mondjuk az egyik vasszal rámond egy mi a manót, Enlivent a másik meg löveti. Ancillary Attack, az is egy Magic Ability, ugye az Ancillary Attack az, az, egy, az egy Magic Spection, hogyha, hogyha van Magic tiltás például Orin Midwinter, akkor ezt nem lehet használni, úgyhogy ez érdemes. Szóval ez nem csak a, a képessége, hanem ez egy, az egy spell lényegében. Friendly Faction Warjack... Nem igen. mondja azt, hogy ezért nem lehetne. Úgyhogy az, hogy Warjack can make an ancillary attack special action only once per turn. De az lehet még rakni utána. Igen. Ja, úgyhogy lényegében egy is lehet le, a két, két vasszal, ugye az egyik, az egyik löveti, a másik Enli Ventus rá. Egyébként még a Statix rédel megoldásra, még erősítésből ott van egy Daughters of the Flame is. És ezek azért gyorsak, beengedik gyorsan. Hol van ez? Az erősítés részén. Ja, aha, igen, igen. Hát a Daughters of the Flame az, az azért lassabb, mint a Suttixx, nem is Riches, nem is Pathfinder. De, de viszont elég jó, jó a def hát nem tudom, kicsit... Én is nézem, volt a flame. ugye Speed hetesek de nem Reach-esek, ugyanúgy Advanced diploi mint a satixis És P++ 9, de ugye ahogy betalálnak, akkor rögtön Annyi ugye freestrike-ot nem kapnak, átmozognak modellen, úgyhogy annyi, annyi a jó, hogy a Dota -e megy elő, és a satixiszek rá, rájuk futnak, vagy berohamoznak, és e, tú, túl, túl akkor ugye túl át tudnak rohamozni a, a fronton, és akkor ők a mögé mögébe tudnak rohamozni, és akkor ott... Ja, és rossz van a Captain, akkor pegengelik. Hát például igen, igen. Úgyhogy tudnak kombinált, kombinált ütést ütni, rá tudnak menni. P pluszes 9. No. Ja. Hát ez, meg no. ugye def 15 Satix syszek, ugye 9-esekre találják őket, az elég jó. Igen. Na jó, szerintem menjünk tovább már. Menjünk tovább. Azt mondtuk, hogy lassúak vagyunk, és megint itt. Aztalás... Igen. Na hát a következő egy ott. Egy régi troll árulót tisztelhetünk benne. Na, ha régen, igen, igen. Ugye, úgy, mint Rudy. Belengedte ezt a trollt, de aztán csak ráment a tápra és menott a tója. <gül> Miért úgy is belengedte a trollt? A, a, a, a Farkas István, igen, igen. Belelkesült azt mondta, hogy ő lesz a legnagyobb troll. A trollok közt aztán nesze semmi. Úgyhogy ő viszont hozér egy Harbingert. És egy Feora. A Protector, az Epic vagy a? Gondolom az Epic. Ez az E, igen. Ő hoz egy judikátort, úgyhogy ez az első kolossal, amit láttunk itt, ahol szkórust, holyzilottak, ott monolita, az egy nagyon szívós egység, temple frame guard, ez egy kevésbé szívós egység. E, hmm. Meg is nézem a, a temple frame guardot, hogy miket tudnak. temple frame guard immunis a tűzre, gondolom, nem. Eee, -e, nem. Mondja, temple frame guard. De ők viszont fölgyújtogatnak, nem? Uh, uh, lehet, hogy az officer és standard, de sima az nem lehet hogy mit csinál? az nem, vagy agár is nem írja Temple Flameguard, azt mondja Flamespear, uh, Reaches, Power 10-es, és aztán azt mondja és az Unit Attachment ad neki Continuous Fire-t igen uh -huh. és terrort is okoz nekik, Tactics-al Flameguard és officer és standard igen, nem is átlátnak rajtuk a, a friendly modellek. Jó, ez az ó. terrorosak lesznek tőle, és ez a continuous fire. Meg, meg van ez az iron zeal, és az is nagyon jó. Jaj, jaj. És igencs, és terror, és, és fire continuous effect. Úgyhogy ez jó, mennek, és akkor ugye felrakják a faját, és aztán utána a feóra ugye át tudja pakolni, é, vagy, az a, vagy az a P-feóra, aki átpakolja a tüzet? Nem, ő, ő ez, ez az E-feóra csinálja, hogy, hogy, izé, hogy ami már ki volt gyújtva a feedkör alatt, annyi plusz fókusz kap, és a tüzeket átpakolhatja. Uh -huh. És azokat rögtön ki is akadja a igen, igen, Mert a PF óra az, aki mindenkit felgyújt. Uh -huh. És ugye úgy van, hogy az órábannak e a kontrolljában nem alszik ki a tűz. Uh -huh. Úgyhogy hát ez is, ez is, kemény, ugye megkapja, fölrakja magára az eszkortot, a Judicator begyorsul, elég jó messzire Ö, fenyeget, kórus, hát van, minden, van mindenből egy kicsi. Plusz 2, kettő, 2-vel beüti a 22-es harmot, vagy 22-es P plusz nem rossz. Igen, meg van neki plusz 2-es, azt hiszem neki is van ez az Ignite nevű spellje, ja, Ignite. 22 milliatek damage-ról, úgyhogy elég magasról üt. Hát annyi, hogy e, ugye itt van egy Judicator, és a, talán a Krixnek itt ez egy jó célpont lehet arra, arra hogy megcsinálja a feedback-es assassination-t, ugye a Judicator bírni fogja. Seppontokkal egész a, a szomorú végig. Ősre, és leső, még el is meg is tudják sevezni, mert itt, ne, itt nem tudja az armóriát felvinni ebben a listában. Nem, nem. Úgyhogy... Ez volt szomorúan Nessus elleni meccsen is, hogy vánrendolták a pig úgyhogy még fit nélkül. Mit ah, mint, mint a Judicator? A szerencsétlen. Hát, de az hogy? De hát, a, rajta a, volt a Blood Fury. Hát, jó. Hát, de most most tel csak a POV 8-as vegyére tudnak ütni azok a szerencsétlenek, úgyhogy. Úgy, de adnán, de nem jó, mindegy. Nem hozott volna sokat a konyhára, de jól. Ja? Hátja, a Blood Fury van, igen, Blood Fury nélkül nem. Úgyhogy, az <laughs> egy vicces. Másik lista, Harbinger, Reconer, Vanquisher, Hierophant. Ugye Reconer pontlövés, ugye a Vanquisher, away, ami kigyújt. Van egy Errant, van Errant, Seneschal, Rupert, Tarin, a könyv és egy vasszal. Hát itt ugye a, a Tarin, Na, ugye megelattázták meg, meg a, a lövését. Ugye régen úgy volt, hogy csak a, csak a mercenaryk láttak át a, a dolgokon, amit a Tarin megl, meglőtt a pisz, pisztolyával. Most, most friendly, vagyis igazából azt hiszem nem is friendly, hanem mindenki átlát rajta. Úgyhogy, hogyha ilyen Kolosszál, meg Warjack, meg a, vagy bár ilyesmi mögött rejtőzködik valaki, akkor csak meg kell lőni a Tarinna. Jó, de igen, kell Igen, és aztán utána lehet lő, lőni agyba főbe uh, Itt viszont erősítés Csak az egyik lista, ne, nem mind a kettő ez van, csak el van csúszva uh, Hát nem, érdekes ez a harbinger lista, ugye ugyanúgy van ez a ez a kemény, erantos, rupertes, uh, mártírozós uh, fal ezt ugye a dobbi listának a butcher 3 az el tudja vinni és aztán utána a jackek dze, ek meg pufogtatnak meg Na, hát egy elég erős erős listra, szerintem. Hát a Harbinger az mindig erős. Igen. Fittje brutális aztán Ö... utána, meg fó, fókusz tud osztani. Viszont Igen. itt a Harbinger listában, ami nincs, az a Shield Jack, ami ugye azért már eléggé megszokott lett manap, manapság, sokan hozzák most. Ne löljék a fókuszt. Hát igen, a igen. Hasonló. De most már hasonló. oda megy egy Airis, és ó, 10 fókuszon kempelsz, ó, hadd vegyem el téma, mm. sajnos. Hát de mindegyik nincs, és az erősítésben is egy Crusader jön. Uh -huh. Hát a Crusader az igazából, euh, hát az nem, nem egy, nem egy túl jó jack, orcsó, orcsó, de igazából annyira lassú, jó. hogy meg nem récses, hogy... Hát még talán arról beszéljünk, hogy, ezért, hogy ugye melyik mi ellen valószínű feltevésre. hárbi az valószínűleg infantrisebb listák ellen fog feltevésre kerülni, hogy ne tudjanak előre mozogni, a másik pedig valószínűleg páncéltörősebb lista ellen a Judival. Mondjuk, ja, mondjuk, ja, hát igen, az, a, az lesz szerintem a kettőnek a különbsége, mert azért hárbi utána már nehezebben töli fel a páncélt, hogyha van ugyan rekonérje, egy, de hát mégis azért itt szóval a feúralista az jobb az ellen, úgyhogy, mivel azért erre kell számítani, hogyha sok izét hozol, warbiz vagy majd akkor szerintem a feúra fog felpattanni, ha pedig hozol sok unitot, akkor pedig a Harbringer fog felpattanni. Mm. Szerintem hogy a Crixellen egyértelmű, hát, a bár mit kettő jó lehet itt. Ja, hát amúgy szerintem Crixellen uh, Harbit érdemesebb föltenni. Uh -huh. egy, egyrészt ugye a feedjével szépen megállítja őket egy körre, ugye a Crixék Krix, nem nagyon fognak előre jönni a feed alatt, uh -huh. és ugye maga, maga a, a, a feedback uh, assassination se annyira uh -huh. fenyeget. Jó, menjünk tovább, menjünk Jó. tovább, tele vagyunk menottal, és még egy menott, Jó. Jézus. Rudi, itt is egy P P-kreos, E-kreos kombó. Ugyanaz a van nem. a két nem, nem tudom, hogy meg kellene nézzük egyáltalán az ő listát. Hát csak az, annyi, hogy ez az, az, hogy a p itt uh, plusz egy rekonár van bánk kisár -er helyett. Annyi. Uh -huh. Viszont itt kiderül, hogy a vizigótok vis, vis, nem kötelezőek az e mert itt a p van a erősítésként. Hát vagy csak csal egyszerűen. <gül> igen, igen, igen, lehetséges. Vagy csak, vagy csak fogta össze a tírlistát, és aztán fogta és azt, hogy áthelyezte a másik oldalra. Vagy is, a másik oldalra Ez egy nem tírlista. Mm, nem tudom. Nem tudom hogy... Az hát, a baj, ez nem. Hát, hát, hát nézd meg, Night exemplar, a Szenesá, nulla pontér az nekem hogy egy gyanús elem. Igen, igen, csak ott, ott, ott, mondjuk az a másiknál, ott oda van írva, hogy, izé, hogy, hogy ugye Crusader-szobb T4, itt már nincs oda írva. Hát jó, most mit fárunk e tőle? Itt lehet, hogy izé, <gül> Belet csalva ide valahogy, <gül> át, át lett azért photoshop vagy nem tudom, <gül> írva, Nulla pont, náj, jó, oké, okay. tehát ez ugyanaz, mint amivel. Vajon már megszokta, hogy mindig tírbe hozzá, és a kalabban nulla pont él hozzá mindenhova. Hát most mit várunk? De hát most ő, a, ő, a, ő, a, ő az inquisitor.hu adminja, úgyhogy ezt el kell sajnos, sajnos tűrnünk tőle, nem, nem, nem szólhatunk be. Na és végre egy hordás játékos következik, az egyetlen ezen a kazooára. Nem, nem az egyetlen, a Máté már le is baszott bennünket, mert ott van Jó, Saba, Saba légióval, úgyhogy ketten is vannak. Azt a mindenit. Na, hát nézzük. Végigvazudtok mindenkinek. Ez egy két kaja. És ráadásul valami, valami friss dologgal állunk itt szemben. Nem egy ezerszel beszélt el. Egy pékaja és egy elkaja kaja kombó. Listában, hát ez, ez már a kazuárság csúcsa. Sőt, sőt, ugye, mondom, ő az igazi kazuár itt a sok power gamer között, mert ő tele rámegy a fluffosságra. Több, többiek csak a, a, a legtáposabb dolgokat nyomatják. Úgyhogy... Ja. De hát ezért csak gratulálni tudunk, rá, ezek után reméljük, hogy ő nyeri meg. Hát, <gül> ja, <de> meglátjuk. <gül> Igen, de hát ez egy izé, hát igazából fogalmam nincs, mit csinálnak a kaják. Hát, én, én azért tudom, hogy mit csinálnak, mert a, az Epic kaja régen, rége, rége, régebben azért szuper népszerű volt, sőt, szerintem még ma is megállja a helyét. Ugye az epik az azt csinálja, hogy amikor fit köre van, akkor az, a jajós. az a jojós. Az a jojós. Ugye akkor a egy kontrollzóan kívül is tudja forszolni, a bisztjek elmennek, támadnak, és aztán mindig amikor egy biz végez az aktivációjával, akkor visszateleportálódik a kaja kajától háromszorra. Úgyhogy kb. úgy, le, úgy úgy játszották ezt így az emberek, hogy jön a kaja, elmondja a fitjét, akkor elsétál hátrafelé, hadszolt nagyon-nagyon messzire, ugye a killbox szélére, vagy ha nincs killbox, akkor még messzebbre. A bíztek azok rohamoznak, megcsinálják, amit akarnak, és totál messzire elteraportál az egész a sereg. Most ugye ő ezt nem, nem maxolta ki, hogy van, meg egy feláll, Ugye nincs, nincs Getorix, nincs Warfru Stalker, nincs gorax. Nem tudom, hogy goraxot, hogy lehet -e hozni a tírében Szerintem valószínűleg lehet. Szóval ez egy kicsit fura, de ugye itt, itt ez az Alpha Strike, mm -hmm. ez az epikajában nem lesz annyira erős, mert van egy darab, egy darab felálasztán kész. Annyi, hogy a, a Purban átadja a warpjait az összes többi uh, Warwolf-nak, és akkor ő tud Ghostly lenni. A, akkor a Ferál is tudja ezt a ghost t választani ilyenkor ugye ez megoldja a Ferálnak a Pathfinder hiányosságát de, de nem tudom de akkor viszont a Feral nem tudja felrakni magára a plusz két erőt és akkor úgy megy be hát nem tudom nem, nem igazán ö, úgy néz ki ez a dolog, mint ahogy az Epic kajától én én ezt valamilyen szinten megszoktam. A exatán... az nem karakter, ugye? Nem, az egy sima beast. Akkor lehet hozni. Az Lehetne egy, hozni. Az egy -FA, FAU valószínűleg egy ilyen kis sima kis bunyi. Igen, ja, azt lehet hozni. Ezében Team Force-ban. Mm. De itt nincs, pedig az nagyon jó lenne. Az Primal miatt. Hm. Mm. Ja, úgyhogy az, az, az kéne, de hát nincs. Viszont van a Shifting Stone, az jó. Vannak skinwalkerek, azok kellnek a tier baj, meg amúgy is jó, de most egy hárman vannak, attachment -e, hát nem, nem biztos, hogy sokat meg fognak ölni. Hát ez egy ilyen kicsit ilyen, ilyen szétszortista, hogy mindenben van benne egy kicsi, és ugye maga hát a fitet nem fogod tudni igazán úgy oda, oda, oda csapósan kihasználni, úgyhogy az kár érte, vagy nem tudom pontosan, az is lehet, hogy, hogy jó fog működni, csak hogyha mondjuk a szembe jön a judicator, akkor most mivel fogja leverni? az egy, egy, egy szem feláll, az nem fogja megölni. Bár a feláll, hogyha erőt kér, akkor azért elég, ugye van három kezdő támadása, elég jót tud ütni, de, de hát nem, nem, nem, de nem fogja már rendolni. De, Nem egy 23-as erejű múlg azért, egy minden támogatás nélkül is Ha Hát de nincs, nincs más támogatásod. Hát igen. Az a uh, Megnézem még, hogy a, a kajának van-e a Forced Evolution nevű spélje, vagy másnak. Ezt gyors, megnézem. Lehet, hogy a Forced Evolution az nála van. hogy az plusz, van. Itt plusz, van. plusz, plusz két erőt, plusz két defenset ad, azzal már jobbak a kilátások. De mennyivel jobb lenne, hogyha ez plusz négy erő lenne? Moratszal. <gül> és akkor már mennyire csodára képes lenne ez az, az egy szerencsétlen War, vagy War vizé, milyen szar? Ferál. Hát, jó, ja, de így nem, hogy bemegy, és aztán utána meg fogják szerelni a Judikét. Aztán itt van a PK-ja, ugye a PK-ja, ő a Battle Box-os kasztere Ugye sokan nem, nem szeretik, meg mondták, hogy át, az epikai ugyanazokat tudja, meg izéhozé. Hát lényegében a fit az, hogy, hogy rá, rápakolhat a saját bíztélyre bármennyi fűrit, és akkor azokat rögtön be is szedheti. Szóval kvázi a hatos, hatos fűriát, újra, amikor elköltött a, a fúriait, akkor azokat újra... Újra meg tudja tölteni a Fury Pool-ját, ká, ilyen, ilyen teszkós, teszkós bucserként. De ugye annyi, hogy kellenek hozzá a bíztek, ugye a bízteket kell tudod maxra húzni, vagy ő is bármennyi plusz ki tudsz rakni rájuk, amennyit még elbírnak, és akkor azokat rögtön be is tudod szívni, és akkor tudod folytatni az ütéseidet. Egy, egy jó spellje van neki, ez a valami nem is tudom milyen Spear, ami mínusz két defet, mínusz két speedet... Spirit ott, feng. Igen. Az, ugye azzal meg, meg, meg tudja lőni mondjuk a judicator vagy hogy ez ilyen nehezebb célpontokat, azokat nem fognak tudni rohamozni, belassul, belassulnak ez. És meg. assassination rán spirit fengel, feedtel... <gül> Szerintem nem, de, de milliben azért me, tud, tud csinálni, mert aztán knockdown a, a botja, szóval oda tud teleportálni és tud sokat ütni, de ugye gyengén. Úgy, Jaj, hogy, de ami, ami viszont az a Spirit Door nevű spellje van, az viszont elég érdekes, az, a, az hogy be tudja küldeni a, a beastjét támadni és aztán a Spirit Door-ra mindig visszahozza vagy ő hogy saját magát teszi a bízt mellé, valamilyen ilyen móka van, úgyhogy elég mozgékony Igen. tud lenni, csak az baj, hogy a spirit után nem lehet már semmit csinálni. Szóval, szóval azt hiszem a spirit dorozás után már nem lehet támadni, sem mozogni, úgyhogy elég, elég macerásan használható, szóval itten ki kell. Igen. Talán én Wolves of Orboros uh, attachment tehát ők ilyen olcsó, de nem túl jó egység. reach Rí mennek ennek ütnek föltartanak föl az anyagra valamire szükség van ott az első sorban aztán kb. ennyi Wolf of Moraig viszont ugye gengel ezekkel a Wolf, Wolf of Wolves of, Wolf of Orborossa. úgyhogy elég keményen oda tud ütni hát nem tudom nem tudom pontosan hogy hogy fognak ezek a listák működni minden esetre sok szerencsét kívánunk Eminek ez még megnyerésőt is kitiltják tozvára. Igen, de igazából itt arra lehet, hogy valamit mondjuk, hogy mit fog csinálni a lista. Meg kell nézni, mennyire fenyegetnek, mert azt fogja csinálni, hogy ki, ki, fogja, ki fog támadni nagyon messzire, és de nem vissza fogja húzni. A... Mármint a pékaja. Hát igen, tehát ez a két lista. Mert ugye ott mm. is van Spirit Dort, tehát hogy gyakorlatilag messzire azért elfenyegetnek, így is a varvól fog, és hát... utána pedig vissza fogja húzni igen, őket. Igen, igen de nem, nem annyira messzire, mert ha belegondolsz, hogyha ugye olyan messzire, amennyire elér a kontrollzónád, mert a wolf-wolf kell aktiválódja előbb, elmenjen támadni, de úgy, hogy ne menjen ki az aktuális kontrollzónából, mert utána aktiválódik a kaja, és a kaja tudja ö, visszahozni. És ha kicsárgyolsz a kontrollzónából, akkor viszont nem tudod forszolni a bíztedet, utána, utána tudsz menni, és visszahozni, de utána csak az, az alaptámadásait adta le, szóval ez a, ez a, ez a, ez a probléma. Hát, jó. szóval igazából vele. Nézd meg, hogy aki, aki ezzel játszik ne számít, tehát, hogy nézd meg, mennyire fenyeget, és onnantól uh, proceed ez usual. Hát kb. Sőt, mi ugye kevesebbre is tud majd fenyegetni, mert hogyha hogy a kaja pont kicsit hátrébb van, akkor lehet, hogy csak egy 5-6 tud előrébb menni az aktuális pozíciójától a bízt, hogy ne menjen ki a kontrollba, és akkor ott tud valakit uh, megtámadni. És most egy-két a távolabb van a célpontja. Akkor azt viszont nem lehet megoldani ezzel a spirit dóros témával. Szóval elég, elég macerás. De, de az ebben is van, van egy ilyen jó kis játék. Úgyhogy de sokat kell veled gyakorolni. Jó, következő emberünk Csabi légióval. Van egy sairén és egy Lilith Shadow Everblight-ja, az Epic. Igen. Hát ez ugyanaz, mint múlkor volt. Igen, nem fejlesztett semmit. Szerintem a sithán azok újak a szarinnél. Aha. Nem volt, ennyi. ott még volt, voltak izék, lövősek. Aha. Most és viszont... most meg duplasz a Sithán- van. Úgyhogy most furra rámegy a nem már csak azért is. Hát az ez, ez most már nem, nem, nem vicc. Úgyhogy úgy, szajerint fel kell rakni a bucsal ellen, aztán utána a skitán, az kitán, az rendet tud tenni. Különös, hogy az Animus-a kikapcsolja a tuffot. úgyhogy az a menotellen ellen is, is jó jöhet. Hát nem tudom, jó lesz, jó, jó ez a szajerén lista, kb. így szokták hozni. Van shedderje is, az, azzal lehet jókat kaszálni. A szíten is tudod hogy így add egyet, ugye? Van a, mélyes, a Neki egy olyan, a... olyan csénatakja van, hogy ha talál mind a két kezével, akkor utána üt egy ilyen kvázi Threshert, ami csak a zenemire megy rá. Az egy, az egy ilyen plusz ütés. Azt mondja, hogy Legion, megnézzük ezt a Skeetan-t. Skeetan, Ugye, üt, üt, mat, 6 P plusz és 17 és aztán van egy olyan, hogy csináltak Bloodbet ugyanazt ugyanaz célpontot mind a két ütésre meg kell ütni, és miután ezt megcsinálta, utána 1 milli model in loss, akkor Friendly, hát egy gyakorlatilag egy ilyen thresh nyom, a friendly is üti, de azért ez általában jó, ha más nem, plusz egy ingyen ütés, hogyha a he heavy ellen megy, ha meg nem, ugye annyi, hogy maga Sairin, azt hiszem nem tudja, fölnyom, nem tudja megemelni a, a sebzését a bízteknek Úgyhogy ami, ami, amit itt látsz papíron, kb. annyi, annyi van és, és semmi több. Szóval az zangelius lehet bízni, Butcher ellen, hogy ott meg Armor hingelik, és az kitalának, viszont hogy egy full-campus butcherről van szó, ott, ott őt, őt nem tudják rendesen megölni, mert euh, ugye defense 16-ra kéne menni és ugye akkor tízeseket kéne dobálni és aztán van egy P 27 full-campus butcher pedig véd abból 7-et úgyhogy szóval ha egy, egy, egy ütést meg egy sebzést akkor bevittén négy sebet és aztán a következő teljesen búszott ütésre, meg elmiszele tízesre, és kb. így jön ki átlagra, hogy egy skiten kb. ennyit tud bevinni. Úgyhogy, ja, úgyhogy az Angeliusoknak kell ott megcsinálni a dolgot, de hát, ja, meglátjuk majd, hogy, hogy hogy megy a párosítás, lehet, hogy el fogja kerülni, kerülni a dobit, de lehet, hogy nem. Úgyhogy, ahogy, ahogy mind a kettő egyre többet nyernek, egyre. Egyre inkább össze fognak kerülni, úgyhogy ott viszont Igen. szint kell valani. Aztán van egy Epic lilith ami nagyon jól lő. raptorok. raptorokkal... Az Azt az szerintem, az szerintem egy jó lista, egy csomó lista, nem nagyon szeretelene játszani. Például Pékreos se igazán örülne szerintem ennek, meg, egy, meg mások se. Hát annyi, annyi, hogy például Epic Feura... Az uh, kb. hátra dőlhet, mert nem fogják lelőni a ravagórok, de szinte mindenki másra nagy veszélyt jelenthet. Ez a fit-kör, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy lesz. Menjünk tovább? Menjünk. Hmm, szerintem, igen. Van egy féri, ugyanúgy egy Bad Magnus t és egy ashlyn hát ez Ugyanaz, mint a múltkori. Ugyanaz mint a múltkor. Nem tudom, az mennyit hozott a konyhára a múltkor. Hát, kapta elkapta izét, úgyhogy... Kit? Hát úgy értem, hogy a, a, a, a, mi az utána csak én vertem meg, és utána attól nyert vagy kettőt, vagy hármat, és akkor azért én megvertem, és így lett negyedik végül. Aha. Vagy valami és. Ilyes, le, de úgyhogy... te a döntőben ilyet meg? Nem, nem, nem. nem. A előtti nem, nem. meccsen. Igen, igen, igen, igen. Azt a úgy meccset, soha... még mindig nem mertem ö, megnézni. Azt az az hiszem, Pite nézte, és valami olyasmit mondod, ugye, hogy a férjének a, az összes, összes modelljének, úgy látszik, van kontrollzónája, mert kb. minden modellnek neki kb. 3-60 fógon és aztán utána megindul valamelyik irányba, a sok mérítsköz. Úgyhogy ennyi, hogy <S noted> mindig, mindig, mindig, mindig készülök rá, hogy megnézzem azt a meccset, de... Hát nem, nem veszítesz sokat, ha nem nézed meg. Ez egy ilyen, ilyen tipikusan ilyen íző. Hogy is? Akkor ú, akkor erre. Ú, de nem. Ó, akkor mégis. Akkor mégse. Ó, akkor így inkább típusú meccs. Uh -huh. Úgyhogy ö, akkor még én se, én se abszolút nem voltam gyakorlódott Grimmel se, és így. Ö, akkor ezt. Ó, bocsánat, mégse inkább ezt csinálnám. Ó, vagy ezt? <laughs> <laughs> Úgyhogy... <laughs> úgy ez teljesen horror, nem mindegy. Jó, következő emberünk. Komarov. Komarov, Szignálra. Itt jön az a... Elhéli. Stomped, de Gumbage, Gorman, Journeyman, Ragman, Rupert. A Rupert. Ja, Úgyhogy a regment azt én adom ebbe a seregbe, hogy lehet szerencsét ad majd neki. Aztán van egy Commander Adept Ami a ő... szerencséd volt neked lately, nem biztos. <gül> hát nem, nem volt olyan rossz, nem volt olyan rossz, igazából. Mondjuk ellenem egymás után kétszer be tudta dobni a kritikált, nézére impélerre, De ez a szerencsé átjött hozzám, és egyszer dobtam rá csak a, a nessas nak a Wanky serjére, és... Tripla kritikál lett. Három-három-három. Úgyhogy... <gül> <gül> <Cső>, <gül> <gül> Az pont elég. Az pont elég. Na, de viszont komarom megtanulta, hogy nem biztos, hogy jó hozni Stone volt. Olyan jól megtanulta, hogy most már egyik listájába se tette be. Uh -huh. Hát most kled van, úgyhogy a lövések azok visszamentek. Úgyhogy van egy ATGM Unita unit a, a gammage-ek, akik majd, majd szépen puffogtatnak aztán azon kívül kb. nincs más levés jó, viszont De... van Lancer, Arknode végre igen, igen úgyhogy lehet time bombozni, meg lehet uh, tele... nagyon jó az a time bomb. nagyon jó. telekinézes telekinézesen uh, távolra ugye meg, meg lehet a különféle heavy uh, fordítani például uh, akár egy Sairin ellen is azt mondod, hogy bemegy a Lancer és akkor a két, két uh, Angelius-t uh, megfordítod igen. Jó, ahogy az angelius hogy annyira messzire fenyegetnek, hát végül is, hogy is van, hogyha pont 8-ra beteszed, beteszed hát, a rohamból, de hogyha megfordítod, akkor nem tud rohamozni. Hogyha pont 8-ra beteszed a, a zárknódot és kettő incset el, elviszed és befordítod, akkor pont 10 lesz. Úgyhogy egy 7-es mozgás plusz reach, ez 9, pont nem fog tudni visszajönni, hogy megtámadja az zárknódot, úgyhogy az jó. Igen. Úgy, úgy, szintúgy az, az kitelent még könnyebb, nem is kell busztolni a találatra, ugye 8-as fókuszról, 3-asra el lehet találni, úgyhogy szerintem uh. az, ez így jó, hogy van ez a lancer, pont ezek a telekinézisek miatt. Igen. Jó ez meg így jó a listában, a Forge Guard fel tudja juttatni őket héli aránylag könnyen, uh. úgyhogy, úgyhogy nekem tetszik ez a lista. Ú, igen, annyi, hogy ugye Nincs benne nagyon, de nincs buff, egyéb, de hát ott van a Gorman és a Ragman is, úgyhogy az az elég jó lehet. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Legrosszabb esetben egy Storm-től is tud ütni egy 23-as effektív P plusz úgyhogy az nem rossz egyáltalán. Uh -huh. Mámint hogy jön össze a 23 as Hát a Gorman a Z-dobb. Igen, igen. Uh -huh. És akkor utána meg Ragman bemegy Darkseid-dal. Uh -huh. az, ez így. Hogyha egy ilyen kombó. Ö, ja. Aztán majd kíváncsi vagyok, hogy elkezdi majd használni ő is az Anastasia de t lassan. É. Mert akkor tényleg hogyha az, az, az sikerülne használni, akkor a meg a többiek azok mind föl tudnának futni, és aztán utána a plusz aktivációban Habár a plusz aktivációban nem tudja csinálni ezt a speciális fieldet a Ragman, nem? Csak támadni. Megy és üt. Fele tudja, de viszont viszont utána már hogyha. Ja. De viszont lehet az, hogy ugye, hogy, hogy eltolja a speciális fildet, csak sétál, és utána sétál még egyet, és akkor lehet, hogy úgy beér. Igen, igen, igen. Arról lehet, szó. Igen, szóval, és akkor ugye az a pozíció. Az... Mert maga a Stomplet, hogy a, a hélivel nagyon gyors lesz. Ja, ne? És nem biztos hogy a, nem, nem biztos, hogy a regban az tudja tartani a lépést. Hát meg, a, ja, hát meg majd a forcsgárd után, becsapódik aztán, uh -huh. hogyha túlélik. Forcsgár Guard viszont csak minimum hat ember. Ja, hát abból egy maxot viszont simán hozni. Ja, tehát csak ki, ki Úgyhogy van egy, van, egy, van, egy, van egy Piper of Ord, hogyha megnézed, itt, itt fe, fel lehet tenni a kérdés, hogy, hogy mennyi, mennyi supportra van szükséged, mert van... Ugye van egy Piper, ahol volt két pont, és kit supportál ő lényegében a Hollywood uh -huh. Forged-ot? Ad nekik Tafot, meg ad nekik Firest, és ad nekik Pathfinder-t. csak 6 darabnak, az nem biztos, hogy érdemes két a, pont hacsánat, És akkor 6 darab, két pont, és akkor vagy a piper meghal valami úton, módon, vagy maga a Forged-gal, amikor hármat egy körben, marad a fele, és aztán utána ott van egy két pontos support modelled, aki egy három. Nem. Uh -huh. Hát én igazából azt csináltam volna, hogy lehet, hogy kidob... Menni 8 pont a fullos os Hát igen, igen. Kidobtam volna lehet a Journeyman Warcaster-t. Hát az, az, az viszont nem rossz, ha van. Az hát nem, rossz, nem, szóval nem van, rossz, ha van. Mert magára Forge Guardra is rá az Arkane és akkor ugye Ármor 21-en foglal. Jó, de most inkább uh, hozok 10 darab kis bunyit, vagy... Érted? Tehát, hogy szerintem Bá, már jobban megéri az a plusz négy figura. Á, hát azért. Érted, de hát, akkor most hát. mi dobnál ki a max a Forge Guard hoz Hát igazából, ja, már csak a rupeltet magát kidobod, az nem elég. Vagy még ki kell dobni mondjuk a, a ragman -t. és akkor a gorban sokkal jobb azért, mint a Regment, hm. és akkor kidobom a rupert és a regment és és belakok egy Stone Coldert. Uh -huh. Hát Hát talán. azt lehet csinálni. Talán, és talán. Nem, mindegy, de ez, ez jó lesz gyorsan, előre megy és, és tud ütni szépen. Páncéltörése nem rossz az a uh -huh. igazából. Aztán van egy PNAMO, ott van pár jack, nem túl sok. Van egy darab galant, meg egy, egy lanszer. De ott van a Reliant az ATGM-nél. Na, az viszont é é érdekes lesz az a, az a téma. Mert maga, maga a reliant csak egy ilyen villám típusú öh, lövést, és lövés. és más nagyon nem csinál, mert azt az a stationary effektus, az a, a milli fegyverén van. Így van. Jól emlékszem. Viszont a, a lövésénél az marad a játékban. Uh -huh. Egy ilyen kis hármas, ahol lesz. szó. Oh, vagy reliant? És aztán az electrofield igen, kint hagyja, úgy, hogy adnak, adnak neki snipot a Gamme akkor elég messzire ki, tud, ki mm. tudja tenni ezeket, és akkor legalább van neki egy ilyen kis kvázi. Uh. Ez nem rossz. Hát ez, ez a lista egyébként így első néz, és a jó lesz ilyen infantris dolog ellen is, mert ugye van ez AOE-ban nő, meg némonak is van ugye Lightning-ja amit tud tolni. Igen, igen, Lancerról elég jó el tudja lőni. Igen. És uh, ja, van itt Alisa Rissil, hogy gyors, gyorsítsa a, a, a gallantot. Az is jó. Hát er, el, er, tetszik a gallant választás, hogy a Magical legyen a és shield gardos ráadásul. Igen. Hát, hogy ez úgy nem lesz. Hát, kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni. Hát igen, de minden esetre nem rossz, szerintem. Tetszik, uh -huh. hogy legalább most már nem csak volt hoz mert az sokszor nem, nem nyújt megoldást, Még az egyik listában lehet, hogy befért volna mondjuk pont a Commander Adept Nemo mellé. Uh -huh. De azt nem fele tudja. Jó, következő lista. Okay. Még egy uh, Szignár. Még egy Szignár. Brisbane és Péhéli. Hát ezek jók. Ezek Szerintem. jók, ugye a p, p, ugye a p most, most kezd visszatérni, most, most hogy már a, a ugye Iron gauntlet is nyertek vele a Gencoron, úgyhogy megy és lő, és ugye a Stormclet pedig, pedig üt, hogyha valaki túl közel merészkedik, úgyhogy az is jó, a Torn pedig egy nagyon jó arc -node jön, megy, és nagyon nehéz elkapni, aztán utána van egy ATGM, Black 13 és ugye a Rangerek is, ugye ez egy nagyon-nagyon jó, jó lövős lista, feedkörben, ugye mindenki pusz egyetlő, úgyhogy például pont a, a, a Krix listák ellen föltenni, gyakorlatilag szerintem mindenki Krix listát megfoghatja. Jó, jó. Ez, ez, ez a dolog. Ugye maga a temporál barriért elkasztolod, és egyszerűen nem, nem tudnak... A akinek rohamaznia kell, ez nagyon szívás. Igen, és se futni, se rohamozni nem lehet benne. És mínusz két def. Igen. Akar, Az igen? Azért nagy, nagy szar. Úgyhogy, hát most kérdési a szatisztiket, hogy, hogy tudja megfogni vele, mert ők ugye messzebről tudnak berahamazni. Úgyhogy vagy, vagy héli van elő, vagy, vagy, vagy valakit azért el fognak kapni. De hát ez, ezt már meglátjuk, hogy az asztalon hogy, hogy játszódik le. De ugye a Krixeket ez megfog, megfogja, és ugye ezzel kb. megfogja a, a, az Epic Creos is mind a kettőt. Hát meg azokat a kadorokat, akiket néztünk. Mert ezt mindegyik kadorot rohamozni akar. Igen. Tehát, hogy majd hogy mondjuk, mondjuk bucsárt kivéve, aki ugye tud energia relni meg impending ő nem, nem annyira rohanfüggő, de a másik listánál, ahol mondjuk ott voltak ugye a Struckov volt ott, meg a Vlad 2, az én ezt a listát raknám fel ellene, és egyszerűen nem fog tudni bejönni, vagy elfítel, de nem fog tudni rohamozni, tehát veszít egy csomó mindent. Ö, tehát gyakorlatilag kiegyenlítődik nagyon. És végül egy fit de, vagy egy, egy ilyen spellel így a featjét arának semlegesíti. Uh -huh. Ezért elég jó. Úgyhogy mindkettőnek. Ugye, ugye maga dobja ezzel, hogy fel tudja, tudja tenni az epikiruszkot, és akkor szépen mennek shieldboltba a kis emberei, és ta, kapnak taktikát, supremacit, és akkor ugye sétálnak hatot a, a szólóval, és aztán mennek még hármat, úgyhogy kilencet Igen. sétálnak minden körben, úgy szépen lassan beérnek. Tehát. Hát igen, csak azért a Black 13-sz kirakja a 12-es erejé cuccot, és akkor azon is azért szarát menni, hiába a 17-es. Mm. És ugye azoknak, azok is tudnak brutált lőni, tehát az spikeolhat 21 fölé. Hát, de, de nem nagyon. Hát nem, de igazából ott az, ami szar, az tényleg át, átsétálni a 12-esen. Hát most kezdés, hogy hova teszik ki a 12-est, mert ugye azt a targetálni kell valahova, különben elszóródik. Úgyhogy, hogyha rájuk lövi, akkor úgy csak simán kisétálnak belőle és nem sebződnek. Hogyha meg valahogy, hát ugye az lesz a kihívás, hogy, hogy valami modellt be kell majd futtatni, és akkor utána arra rá, rálőni. De ugye hát ott, vagy lehet, hogy az előtt ott lesznek a Dum A dumriverek is, meg ugye maguk a, a, a Ranger-eket is ugye be lehet vinni, és akkor utána vagy egyik rangeret hátba lőni egy ilyenne. Igen. Azt azt mondani, hát akkor legyen ő. Igen. De ez egyébként egy jó taktikai húzás, ezt uh, Rédei Gábor ne felejts el, hogy inkább ne rájuk lőja a Mage stormot hanem eléjük, Hát szerintem. vault voltban állnak. Igen, igen, szerintem úgy, úgy jobban megéri, mert hogy Shield vault nem nagyon sebeznie -seb őket, úgyhogy a 21-es páncél. És a Siege lista pedig van, egy Defender, Squire, Defender ugye a körben nagyon-nagyon fog lőni. Maga, maga, maga Siege is simán tud kasterkét csinálni Igen. a fit körében nagyon veszélyes és ugye nem tudom, hogy mennyi, mennyit fogják használni, van a maga a Foxhole varázslat és ugye, hogyha ott teljesen beleteszel bele egy modell friendly vagy nem, akkor ugye az, az egy szinten lejjebb kerül és nem, nem, nem blokkolja a Linus Sight-ot és akkor ugye azt, azt is meg tud csinálni, hogy, hogyha teszem azt pont, pont a, a Csabi, az Angelius mögött kempel, vagy valami, akkor azt mondti Foxhall Foxhole, és leteszed, leteszed úgy, hogy, hogy a ké, egy, egy vagy két Angelius teljesen bent legyen, és akkor átlátni rajta, aztán, aztán ja. lehet, lehet lőni. Bár Sairain nem könnyű lőni, ő is false de azért... Uh, ez a szívás, azért Legionnek is így felpakolnia most ezek ellen, és akkor most melyik listát rakod fel Tehát, hogy ami lő, de azért Szignár szerintem jobban lő, mint te. Hát azért nem... Epic Lilith az a featjével jobban lő, mint a Szignár. Hát mert igen, mert... inkább egyébként lehet, hogy inkább azt nem fel, mint a... mert, mert ugye sznájpot, a a megadja, és, és aztán ő tudja bevinni az első ő... lövést. A... Mit akartam? Gencore más tehát most pedig pont a, a Jake van Meter nyerte, és ő pedig egy, e, egy Sireen listát hozott, talán pont Epic ellen. Azt nem, nem tudom pontosan, azt meg kell nézni, hogy az hogy volt pontosan, de, e, de lényegében Sireen ne abszolválta a Szignáros match jó tudom, hogyha jól tudom. Hogyha jó, jó, nem csal az emlékezetem, de hát ő, ő viszont nagyon-nagyon ügyes, talán a legjobb légió játékos a világon, úgyhogy, úgyhogy... Is biztos majd rejtett tehetség a mongol alföldön valahol, uh -huh. és egyszer betör majd az európai métaba és meg az amerikába, és mindenkit megvár. <laughs> lehet, lehet. Igen. Na, de hát ezek jó listák, nyilván itt a Szíj, a Páncéltörés és a héli hmm. pedig az infantry megrohamozás megfogó, illetve azt se kell lebecsülni, hogy a Stormcland mit tud ütni, illetve hogy a Black Thirteen's Gun és a brutálsotokkal azért tud hmm. meglepetéseket okozni. Ugye az a, a héli játékosoknak, a p héli játékosoknak a parájuk leginkább, hogy, hogy magát héli tudja, hogyha az ellenfél is tud lőni, akkor viszont le tudják puffantani. Ő def 16, Arm 14, és ha hogy a Temporal Barriert négyért, akkor marad neki három fókusza. És az armor 17. És, és akkor akár jön a Behemoth, és, és ő, ő rálő. Ö... Hát igen. De azért reméljük, hogy az ő lesz annyi esze, hogy akkor árakja, hogyha ilyen veszélyzónában lesz a Journeyman, Warcaster, Arkham Shieldjét. Hát igen, igen. Szóval ez, nem... szóval ez a, ez a kulcsfontosságú pillanat, hogy ő meg tudod-e védeni a, a p héli mert az epik-héli az valahogy, valahogy máshogy, máshogy oldja meg a dolgokat. azért hát tud az, többet kempelni, hát, Igen, meg az ő más, hogy máshogy fogja meg a, a lövéseket, mert az aktivációt, vagy a lövést, szóval vagy nem jön közelebb, vagy nem lő. Mm. Te, de a p-hélinél mindig közelebb-közelebb jön az elemfé, és onnan tudnak lövöldözni és akkor azt én viszont nem szereti. Van egy feedköre, amikor mindenki nagyon jól lő, de amúgy viszont e, az ellenfél ugye nem, nem a rohamozása épít, hanem az ellenfél is jól lövöldöz, mint mondjuk egyes ott listák, ahol vannak, van ilyen jack alapú lövöldözés, ja, ja. azok viszont ott... E, hát azért. meg behozod akkor az izét, behozod a, a pékrehozt pop, drop, és onnantól fogva plusz kettes, plusz 2es rekonerek, azért. Hát igen, vagy, vagy a kis jack szépen lepufogtatja a igen, rakétájával. Igen. Na, ki van még? Hát de akkor ez egy jó ötlet is, ha ezzel nem vagytok, akkor ne ja. a másokat tegyétek. Van még egy szignár. Máté! Igen, igen. Úgyhogy... Azt hiszem, hogy ez egy Pékén lesz, Gaston Cross a Galeonna. hát nagyon-nagyon kedves listákat hozott, új-fent új a gazoárra. De hát ezek viccesek. Hát ha ja, a Gaston Cross Galeonna, az nem, nem semmi, az amúgy jó, jó a szignárban, ugye most a Kit Christensen a p hélit játssza, ugye stonewall volla és Galleonna. van egy ilyen lista. És, és akkor most, hogy. Uh, a az egyébként mi, mit ad? Hát ő, ő egy ilyen workaster. Jó, azt értem, de neki, tehát nyilvánvalóan, de ne, mi az, mi az speje ami, ami miatt annyira jó? Hát a spája az, az, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen lövésre sprintelés, meg azt hiszem van neki ez a fire group, hogy két inch range. Uh -huh. Úgy, mindjárt megnézzük, carb Library uh, mercenaries. És ez szóval elizzasztunk, er és ugye maga, ő is maga maga 12-ről lő, és van ez a Fire Group, ami a, a Karaszlónak van, plusz két Inch Range, ő a, ugye a Better Group-jának. Tehát ő magának is. Igen, és aztán utána van ez a Moving Shadow Spell, ami app képes, és a teljes battle -ja ezt a lövéses, uh, lövéses sprintet kapja. Ugye Galeon nyilván nem fog de, de maga a Gaston ugye előre tud jönni. És Bősüten visszamegy Galeon mögé. Igen, igen. Tehát ott esetben. Ja. Ö, igen. Na nézzük, van hunterje, Ugye az a kis gyerek, ami berakott mellé. Kalózok, ők hoznak egy bukanírt, és ugye ők honosítva vannak a kalózok. Ö, ebben a listában a honosítás. Nézzük, annak mire jó. Hát kapna. Dedájra ah. esetleg? Ezek tudnak. Nem, de, azt, azt hiszem, hogy a Dedáj alapból friendly. Aha. Na, hát nem tudom pontosan, mit, mit kapnak a honosításra. Hát ja, az egy jó kérdés, minél én nézem. De hol van a honosítás? Most nézem. Ott van a Murdoch. Ja, értem. Snipe, de az is friendly. Snipe friendly. Dead is friendly. Hát lehet, hogy csak ezt a... Blur is friendly. Lehet, hogy ezt ugye asszaútot ad a Murdox asszaútot, és van ez a go to groundos képessége, hogy mindenki hasra veti magát, és akkor utána a... Hát ez nagyon jó amúgy is, emiatt... Merdoka soha nem vész kárba. Mm. Úgyhogy vég végére is értünk. <coughs> És pont, pont belefértünk a két órába. Szóval rengeteg, szóval rengeteg. Hát És aztán utána hát meg... Meg pont nem fogják meghallgatni az érintettek, de reméljük, hogy igen. Hát aki nyerni akar, aki igazán nyerni akar, az... Esetleg még valami ilyen átfogóan, hogy most megnéztünk minden tipp, valami előrelátás, vagy egy valami hasonló az eredményt illetően. Hmm. Neked? Ah, már nem is figyeltem. <gül> <gül> Na, az, hogy esetleg valami tipp, hogy hogyan fog alakulni, hogy melyik azok a listák, amik erősek, és hogy mi az, ami meg tudja fogni ezt a mezőnyt? Hát nem tudom. Remélem, hogy vagy a Dobi, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a Saba megnyerik végre, és akkor őket is kitiltják. Nem <gül> fogok Most nem lehet, nem lehet. ott, ott sunyogni suny, a kis pontszámban. És ugye még ráadásul lesz még két konvergences játékos is a mezőnyben. Úgyhogy... Fefe? Az egyik. A fefe, igen. És a másik, no. másik pedig ez a Kovács Attila, azt hiszem, ne, szintén ne. teljesen új srác. Na hát, reméljük, hogy kellemes élményben lesz része. Tutira, tutira. tutira. Nem Mátéval fog összekevereni első játékban, aki felrakja a leont ah. Azért szerintem a Jensen azt meg, meg tudja oldani. Valószínűleg van ott mindenféle okosság. Hát ja. No, akkor én szerintem jó éjszakát kívánok. Nem lesz semmi záró gondolat. Ez az epizód végén ezek a kazóálisták teljesen lefárasztottak. Úgyhogy... Igen, de hát jó verseny lesz. És stb. Mm. Úgyhogy te meg ugye most kaptál hozzáférést a, a, a bloghoz, úgyhogy oda, oda tudod publikálni mm. a kis irományaidat és az angolul fog szírni, csak hogy ki, ki, ki a helyekkel és... Nem, <gül> hát mi, mi, mi, mi nemzetközi népszerűségre akarunk szertenni tenni, nem, is, nem csak magyarra. Ja, jó van. <gül> jó. Mert, mert ez hát ez, ez érted, hát gyakorolják az embereket. Ja. Az... Eddig is gyakorolták azért, azért is tartanak <gül> ott, ahol... Na, jó van. Jó éjszakát! Sziasztok! Jó éjszakát!